Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuh Wa nasta'ufiruhu wa na'udhu Min syuruhi anfusina wa sayyati a'malina Mayyadihillaw falamudillala Wa mayyudzilil falahadiala Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulhu La nabiya ba'n Amma ba'n Fa'ina asyadq al-hadith kitab wa khair huda huda Muhammadin sallallahu anhu sallam, wa shar al-muannih wa kull mudatat bid'ah, wa kull bid'ah dalal. Para pendengar kaum Muslimin, dimanapun anda berada, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang kepada kita semua, sehingga Allah senantiasa membimbing kita untuk. Mencari ilmu rujukan demi untuk meluruskan tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan mengamalkan sunnah beliau dalam ibadah kita sehari-hari. mana telah para pendengar dengarkan bahawa pembahasan kita kali ini adalah Yaitu trik-trik bagaimana beribadah di tanah suci. Kena uh, judul ini kami pilih Karena sudah 12 tahun ya kami minat di tanah suci. Selama itu pula kami bergelut dengan setiap tahunnya dengan jemaah haji. Ya banyak suka dukanya kita kita menghadapi jemaah haji kita. Di alhamdulillah barangkali dengan pengalaman. Selama 12 tahun pada kesempatan yang sedikit ini kini ingin bagi dengan para jemaah kita bagaimana situasi dan kondisi yang harus dihadapi, bagaimana cara-cara pelaksanaan ibadah selamat dan diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama yang harus dipersiapkan adalah yang mana Allah telah perintahkan kepada kita ya al hajju asyurum shurum al-malumat, fa-mu farrofihin al-hajj al-arafah fa sawala putuk awalajidala. Fala rafata wala fusuk jidala wa tazawwadu Fala rafusuka jidala alhajj asyhu maklumat faraada fi innal hajj fala rafata wala jidala fil hajj wa tazawwadu fain kata Allah wa tazawwadu fain khairu zadi kalian sesungguhnya keberkahan yang paling baik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita bisa Ya bertakwa kepada Allah tanpa kita tahu bagaimana tanpa kita memiliki ilmu dengan ketakwaan itu sendiri. Nah apa bentuk-bentuk takwa selama kita dalam perjalanan menunaikan ibadah haji? Pertama, ya pertama yang perlu dipersiapkan oleh jamaah haji adalah Membekali diri dengan iman. Ya kalau harta semuanya itu sudah jelas uh, para yang berangkat ke haji adalah mampu di segi ekonominya. Ya. Nah yang, yang tidak kalah penting lagi adalah memiliki ilmu baikkah ilmu yang berhubungan dengan ibadah ataupun ilmu yang berhubungan dengan kesehatan ataupun ilmu yang berhubungan dengan adab dan istiadat orang-orang di sana atau ilmu ketika kita berkumpul dengan orang ramai bagaimana harusnya kita berada di sana ibadah haji adalah ibadah yang sangat agung sekali oleh sebab itu nah yang Kenapa sebagian jemaah haji Selalu setelah selesai pulang haji Ingin pergi lagi Karena sekarang setelah selesai haji Mereka mengetahui banyak kesalahan-kesalahan Yang mereka lakukan saat melakukan haji Lalu tidak puas ingin pergi lagi Haji Nah itu kebanyakan pernyataan-pernyataan Yang lahir ya Dari sebagian jemaah haji Ketika mereka ingin berulang ke tangan suci Kenapa? Karena waktu saya berangkat tahun sekian itu Karena ada kesalahan-kesalahan yang saya kurang puas Nah, padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mereka itu ingin untuk menunaikan ibadah haji belum pernah sama sekali sedangkan kita sudah pergi mungkin 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Tapi setiap tahun justru melakukan kesalahan. nama setiap pertahun juga ingin ikut. Nah, kenapa hal ini timbul? Karena tidak berbekal dengan ilmu ketika melaksanakan haji itu sendiri. Jadi seperti itu dalam kesempatan ini kita tidak akan mengupas apa namanya secara rinci bagaimana manasik haji tidak. Saya yakin para jemaah semuanya sudah diberi bekal oleh para pemandu-pemandunya. Cuma bagaimana menerapkan ilmu yang dimiliki ini. Nah itu lagi. Jadi pertama ketika kita ya akan pergi haji jangan hendaknya uh, ingin uh, pertama sekali yang harus kita luruskan adalah niat kita. Ya ketika kita niat lurus ingin mencari keridhan Allah. Ingin diterima ibadah kita di sisi Allah Maka ada dua syarat supaya ibadah diterima oleh Allah Pertama adalah ikhlaskan niat kita kepada Allah Kedua adalah melaksanakan tata cara ibadah haji itu sendiri Sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Oleh sebab itu Karena pentingnya mencontoh Rasulullah SAW Datang sabda secara khusus pada beliau Jadi Hendaklah tata cara pelaksanaan manasik kalian, kalian ambil dariku kata Rasulullah Sallam. Setiap beliau ketika haji wada melakukan, ya amalan-amalan haji beliau selalu menasekan pada sahabat, khotuan ni manasikakum. Ambillah tata pelaksanaan haji kalian dari aku kata Rasulullah Sallam. Ini, sebagaimana juga sabda khusus beliau tentang solat, solu kamarai tumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana aku uh, kalian melihat aku solat. Ini perintah begitu saking pentingnya kita memetikan tata cara pelaksanaan haji Rasulullah sallallahu oleh sebab itu hendaknya kita berbekal ilmu sebelum ke sana dengan membaca buku-buku yang dikarung oleh para ulama-ulama yang sudah diyakini yang diakui oleh para umat bahawa dia itu adalah orang-orang yang dipercaya di segi ilmu dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua lagi adalah hendaknya ketika kita akan pergi ke tanah suci harusnya hendaknya kita Men merasa akan menjadi tamu agung di sisi Allah Subhanahu Wataala. Nah, ketika kita akan bertamu, menghadiri atau menghadap ke Sebuah tamu agung, apa yang harus kita fasikan? Pertama adalah pakaian kita bersih, ya. Nah, kalau kita menjadi tamu agung Allah yang paling utama sekali yang harus kita bersihkan adalah hati dan diri kita dari dosa dan noda. Nah, oleh sebab itu hendaknya dianjurkan kepada para jamaah haji yang mau berangkat hendaknya, ya. Mencetuskan ketakwaan apa namanya, Ketaub, rasa taubat di dalam dirinya dari berbagai bentuk kemaksiatan, dari bawah itu kesalahan-kesalahan. Baik itu yang berhubungan dengan hak manusia hendaknya dia mengembalikan seluruh hak-hak manusia yang pernah diambil oleh dia. Oleh sebab itu, ya, kenapa haji-haji itu tidak berkah kadang-kadang? Tetapi -kadang, banyak yang kita lihat, ya, saudara-saudara kita yang terlibat dan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Padahal dia sudah bergelar haji, umpamanya. Nah, kenapa? Memang haji tadi tidak membawa berkah, kerana harta yang dibawa mahir haji pun tidak halal. Oleh sebab itu kata Rasulullah, Inna Allah Ta'ibun layak wal ilah Ta'iban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya, sama dengan orang mencuri demi untuk membantu anak yatim. Ini enggak enggak boleh dalam syariat Islam. Kesemu itu kalau ingin pergi haji bawalah dengan harta yang halal, jangan dari harta-harta apakah itu ni apa namanya yang sering yang sangat urgent sekali apakah itu dana-dana dari dana yang dari uang-uang yang tidak jelas jalurnya kita ambil ya pakai itu korupsinya atau apa semacamnya ya yang penting kita harus mensucikan juga harta yang kita bawa itu ya, bersih harta kita bersih diri kita ketika kita menjadi tamu Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Bagaimana kalau kita saja ketika seseorang menjadi tamu ke rumah kita dengan pakaian jelek Itu manusia ya apalagi Allah Tentu kita hendaknya betul-betul mensucikan diri kepada Allah Atau ya di sana kita betul-betul bertawad kepada Allah Subhanahu Wa Taala Semoga Allah menghapus semua dosa-dosa da da kita Dan kalau sebelumnya kita sempat melakukan hal-hal Melakukan uh, mencari harta dengan cara yang tidak halal Hendaknya ketika itu kita mohon Ya Allah aku mohon ke kepada-Mu hal apa nama sucikanlah sebagaimana kalau seorang dalam doa salat Duhanya mengatakan ya dia mengatakan kalau seandainya harta ini haram ya mohon Engkau sucikan ya Allah ya mohon Engkau sucikan ada sebetulnya hendak yang pertama yang kedua adalah pertama berkat ilmu tadi tata cara pelaksanaan haji ilmu-ilmu kesehatannya segala macamnya kemudian bertaubat kepada Allah kemudian adalah berwasiat kepada keluarga yang akan ditinggalkan Apakah itu bersyiat untuk selalu bertakwa kepada Allah, melakukan solat, menunaikan orang tuanya yang dalam perjalanan, kemudian juga berasyiat menulis hutang dan piutangnya. Artinya apa? Kalau dia berhutang. paman jelas pembukuannya. Kerana tidak tahu dalam perjalanan ini mungkin saja Allah memanggilnya. Mungkin saja Allah, mungkin saja dia uh, adalah perjalanannya perjalanan mungkin dia meninggal dalam perjalanan pamannya. Ya. Nah oleh sebab itu hendaknya ketika dia mau berangkat jelas-jelas hutangnya dengan siapa saja di. Catat, Kemudian uangnya siapa saja yang meminjam sama dia dicatat. Nah itu ditinggal sama anaknya. Nah, seandainya terjadi hal-hal ya, yang tidak diingini. Maka semua hak-hak manusia yang ada padanya. Bisa dikembalikan oleh ahli warisnya. Dan juga hak-hak ahli waris dia. Karena kalau dia sudah meninggal. Maka harta yang tinggal menjadi hak ahli warisnya. Juga bisa dibayarkan. atau bisa dibarik melarain. Atau dia bisa ahli warisnya meminta hak-hak mereka tersebut itu yang ketiga. Kemudian banyak lagi hal-hal yang sangat diperhatikan oleh jemaah haji kita adalah ketika akan berangkat, yaitu acara perpisahan terlalu berlebihan. Nah ini yang harus dihindari, ini yang harus dihindari. Bahkan sampai ke tingkat mubadir lagi, bahkan sampai melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak ada sama sekali tuntunan dan contoh dari Rasulullah SAW. Seperti umpamanya mengundang, dilepas orang pergi haji itu dengan alasan ya atau dengan tahlilan dan selama macamnya atau kalau mau dia mau pergi haji ziarah kubur dulu ya kita katakan ziarah kubur masyru tetapi tidak hanya saat waktu akan pergi haji ya tapi adalah di waktu-waktu yang memang tidak dikhususkan karena saat kita akan pergi baru ziarah kubur ini adalah hal-hal yang tidak pernah dikhususkan oleh para sahabat tidak pernah sahabat pergi dulu ke Baqi dulu baru dia pergi haji enggak atau ziarah kubur bapak-bapak mereka Tidak pernah contoh dan amal ini dibuat oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tindarkan hal-hal yang akan mengurangi nilai haji itu sendiri. Nah, akibat apabila dilepas dengan tahlilan, dilepas dengan ini semacam, nah, ketika dia tidak jadi berangkat seperti terjadinya pada tahun berapa? Ketika gagalnya sekian banyak jamaah haji yang tidak berangkat, banyak yang stres dan ada yang bunuh diri. Nah, justru ingin mencari jalan ke surga akhirnya menjadi Jalan ke neraka. Kenapa? Stres malu dengan tetangga yang sudah dilepas dengan begitu perayaan yang sangat besar dengan tahlilan, azan semacamnya. Nyata-nyata engkau jadi berangkat. Ini ditimpa oleh kesesatan. Akibatnya apa? Karena melakukan sesuatu di luar tuntunan syariat Islam sehingga mengakibatkan mencelakakan diri sendiri. Ini pada tahun saya ingat mungkin dua tahunnya apa, tiga tahunnya lewat itu pernah. Pada tahun berapa saya kurang ingat itu ketika digagalnya sekian. Uh, apa namanya jumlah jemaah haji yang tidak berangkat banyak terjadi di sana sini berbagai kendala dan masalah di tengah-tengah calon jemaah haji yang tidak jadi berangkat nah ini hendaknya kenapa gara-gara ini perlebihan perlebihan dalam acara perpisahan dalam acara-acara yang namanya apa namanya istilah zia apa namanya wa, walimatu safar yang ada istilah walimatu safar nah ini hindari ini dihindari karena Ya akan berakibat kepada kita sendiri ya, seperti menyadari perbuatan bulan yang bid'ah seperti azan, ya atau mengkhususkan syiar kubur untuk akan pergi haji atau macam-macam, ya bermacam-macam bentuk yang dilakukan oleh para jamaah-jamaah kita ketika akan pergi haji. Nah, ada pula yang istilahnya salat safar, salat semacam. Itu tidak ada dilakukan Rasulullah Islam. Tetapi, ada namanya salat solat ya. Karena para ulama juga dalam amalan ta'at, ad, ada juga yang menunjukkan apabila dia mau akan melakukan amalan ta'at. Bisa saja dia melakukan amal istighara tersebut. Semoga Allah memberikan betul-betul pada saat sekarang ini adalah waktu yang tepat dia untuk pergi haji. Maka nah, boleh istighara namanya, bukan salat sunat safar. Nah, itu. Ini ketika kita berada masih di rumah kita. Ini persiapan-persiapan Kemudian, perengkapan-perengkapan yang perlu diperhatikan. Kalau kita biasa sakit apa, sakit asma, sakit apapun saja, persiapkan obatnya kita sendiri. Persiapkan obatnya. Ya, Dan itu kita ada banyak pula kejadian... Ya di tanah suci ini, karena ini pengalaman-pengalaman yang saya langsung intervensi dengan apa pernah temui di tengah majmuh majikat. Ada yang waktu periksa kesehatan menyembunyikan bahawa dia tidak hamil sampai di tanah suci keguguran. Siapa yang jadi masalah? Yang masalah ialah ya, tenaga haji, haji juga yang jadi masalah. Mereka yang repot keguguran. Nah, menyembunyikan, di karena ingin haji. Dia menyembunyikan bahawa dinyatakan yang dites katanya adalah air kencing suaminya. Ini bohong. Bagaimana dalam beribadah dan berbohong? Dan itu kejadian-kejadian. Ini adalah kenapa fakta, fakta yang memang kita temui di lapangan. Ketika kita di sana membantu para jamaah haji. Nah ini banyak sekali terjadi. Jadi penipuan-penipuan seperti ini. Nah begitu juga kalau dia sakit. Kepada siapa dia ini? Temannya biasa. akan Dia berangkat sama satu rombongan dia. Bagi temannya. Saya biasanya sakit ini dan saya bawa obat. Nah ketika diam pemanyaan. Sakit, ada temannya yang bisa membantu. Kalau dia habis obat, tahu obat apa yang mau dibelikan. Nah, ini hal-hal seperti ini penting. Dan juga sampai jangan berbohong-bohong. Ketika seperti tadi, contoh yang ini pada tahun yang lalu. Pada hujan tahun yang lalu, ini kejadian seperti ini. Ada seorang jamaah yang katanya waktu tes air kencing itu, dia berikan air kencing suaminya. Nah, akhirnya sampai di Tanah Suci ketika kecapean, gugur. Nah, ini... Saya katakan ini fakta-fakta di lapangan yang banyak ditemui. Jadi, sehingga kewalahanlah tenaga haji kita di sana untuk mengelola jemaah kita di samping persoalan-persoalan lain seperti persoalan-persoalan ini juga timbul. Nah, itu yang selalu disalahkan apa? Pengurus hajinya, padahal sebetulnya kendala itu datang dari jemaah haji sendiri. Tapi yang disalahkan selalu pemerintah kita. Padahal kalau kita lihat fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kita, saya karena saya melihat ya, jemaah-jemaah haji dari negara lain enggak sebanding. Jadi kita setiap keloter aja ada dokter, ada bidan. Ada ketua keloter lagi. Ada semua bimbingan. Kalau kita lihat dari jemaah-jemaah lain itu enggak punya mereka seperti itu. Kita setiap keloter itu ada dokter, ada bidannya, ada tim kesehatannya, ada tim ibadahnya, semuanya lengkap. Tetapi hanya tinggal mengoptimalkan kerja tim ini dan betul-betul orang yang betul berpengalaman yang berangkat dan juga kendala sebagiannya adalah ketika tim ini ketika tidak tahu kenal lapangan, tidak bisa bahasa Arab barangkali ini adalah suatu masukan yang harus kita berikan kepada para uh, apa namanya pengusaha kita, para pemerintah kita hendaknya betul-betul yang berangkat ke sana minimal dia harus bisa berbahasa Arab kerana akan berkomunikasi dengan orang, -orang Arab petugas-petugas tersebut penting sekali. Ini persiapan masalah kesehatan. Nah, kemudian juga karena sekarang adalah musim dingin. Nah, persiapkan dari sini pakaian, pakaian musim dingin. Apakah itu pakaian yang memang bisa membantu kita? Nah, itu contoh-contoh yang perlu dipersiapkan. Seperti kaos kaki, ya kan? Atau jaket. Nah, itu. Karena kalau di sana, ke, apa namanya? Kalau atau beli di sana. Tapi sebelum kita membeli kadang-kadang kalau -kadang, kadang baru sampai itu sudah dingin sampai di sana. Nah kita tidak bawa persiapan. Nah hendaknya para jamah haji membawa persiapan pakaian-pakaian musim dingin ini. Nah kemudian yang perlu lagi adalah pesan kita kepada ketua keluar terang, ketua rombang adanya kerjasama. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang punya tenaga kuat, yang muda-muda. Nah perlu diperhatikan yang tua-tua. Nah setiap keloter setiap kelompok harus tahu berapa orang tua di sisinya yang perlu dibantu dalam kelompoknya yang perlu diperhatikan. Nah ini hendaknya diperhatikan. Nah, ya. kerana biasanya kala-kala saya, ini kenyataan. Ya ibu tua, tasnya tak ketemu, mundar mandar dari tingkat 1 sampai tingkat 9 hotel tak punya lift lagi. Waduh, sesak nafasnya, pingsan. Nah, apa lagi? Yang muda-muda sudah pada tidur Nah ini hendaknya tidak terjadi hal seperti ini Tetapi ini adalah ibadah Membantu ibu-ibu kita yang tua tersebut Nah kita juga Adanya kerjasama antara sesama jamaah haji hendaknya Jadi tidak hanya dibebankan Kepada ketua rombongan saja Tetapi harus juga Sesama jamaah haji harus kerjasama yang baik Saling tolong meno, menolong Nah ini yang perlu diperhatikan oleh Para jamaah haji kita Karena ini adalah ibadah membantu saudara-saudara kita yang yang membutuhkan pertolongan ini adalah ibadah. Ya, ini adalah suatu ibadah. Ya, hendaknya betul-betul langkah kita ketangguh itu betul-betul semuanya bernilai ibadah. Kemudian, ya, yang perlu kami ingatkan lagi adalah bawalah pakaian yang kira-kira memang menutup aurat. Ini kendala jemaah haji kita secara umum. Ya, ini menyedihkan dan memalukan sekaligus. Kita tidak melihat pakaian yang paling senonoh daripada jemaah haji kita. Kerana banyaknya mungkinnya jemaah haji kita. Jadi kalau ke masjid pakai lipstick, ya, bajunya ketat, kadang-kadang celana putih yang dipakai oleh orang Arab di dalam itu tidak dipakai seperti itu ke masjid. Subhanallah. Jadi bagaimana pandangan ya, semua barang-barang di dalam terlihat, ya. Semuanya barang-barang daun -barang, karena putih semuanya putih padahal sebetulnya pakaian ibu-ibu itu tidak putih yang lebih afdol lebih putih pakaian yang lebih afdol bagi ibu-ibu adalah pakaian yang lebih menutup auratnya. Ini tidak menganggap pakaian putih itu afdol bagi wanita. Tidak. Ya, sehingga ketika pergi ke masjid ke mana yang kadang kala dia pakai teluk-teluknya telokong. diangkat ke atas lagi. Nah, kelihatanlah tali-tali apa yang ada di dalam. Nah, oleh sebab itu karena kami sangat menasihatkan seperti ini karena kami sudah Perlihat selama perjadian seperti ini selama 12 tahun, ya, selama dua tahun di Makkah dan di Madinah. Nah, ini kejadian yang harus kita kita perhatikan. Nah, oleh sebab itu kami nasihah bawalah pakaian yang betul-betul menutup aurat, pakaian yang menutup menutup aurat. Nah, kemudian kami pesankan jangan membawa rokok dan membawa lipstick. Ini barang ini jangan dibawa, tinggalkan ini. Hmm. Ini masih banyak kita lihat ya jemaah jemaah kita ada yang malah berbisnis rokok pergi haji tasnya itu penuh rokok Subhanallah di tanah suci lagi ya sudah jelas-jelas di sana wah. Ya oleh sebab itu hendaknya ya kami nasihatkan mulailah bertobat dari sekarang ini ya mulai berbaiki dari segi pakaiannya, dari segi adab-adab segala macamnya. Kalau sebab itu kita dari hal yang sekecil kecilnya hendak jemaah kita haji kita harus berbuka ilmu seperti minum saja, botong kuku dan betapa banyak kita lihat jemaah haji yang kukunya panjang. Subhanallah, ya? Betapa banyak jemaah haji yang minum dengan tangan kiri di masjid Nabawi. Banyak sekali. Kenapa? Padahal ini di TK kita sudah diajar nih, minum di tangan kanan nak, jangan minum tangan kiri, karena setan yang biasa minum tangan kiri. Nak potong kukunya itu di TK kita sudah diajarkan Ini sudah mau mawaji ini Darukun Islam kelima Gak tahu itu, bagaimana hukum-hukum seperti itu Gak tahu apakah itu ngetrend katanya, gak tahu Tapi yang kenyataannya, kelihatannya Itu hal-hal yang kecil Apalagi kalau kita lihat tata cara salatnya Duduknya yang gak benar Kadang-kadang miru lagi Ya, sedang salat tuh lihat kiri-kanan Ini kita nasihatkan Bekal ilai ilmu Berbekal ilmu lah dan iman ke, ke tanah suci. Jadi hendaknya berhijab artinya berpakaianlah hijab Islami menutup aurat. Kemudian tinggalkanlah rokok segala macamnya karena ke sana kita adalah beribadah. Jangan sampai juga ada yang berbisnis rokok dan ini sudah kenyataan dan sering kita ketemui Kalau sudah musim haji itu sudah banyak sudah rokok berlimpah ruah di toko-toko yang di sekitar tempat-tempat mondokan haji itu. Yang membawa kadang-kadang banyak itu adalah jemaah haji. Yang bisnis rokok. Bisnis rokok. Nah itu ketika kita di rumah ada pakaian-pakaian yang kira tidak menutup aurat tinggal di rumah. Nah. Siapkan pakaian yang menutup aurat. Ya. Listrik-listrik ditinggal. Ini listrik-listrik. Jangankan orang tahu agama di Saudi. Saya pernah dipanggil oleh Sapaam waktu itu. Satu, satu Sapaam hotel katanya. Tolong bilang ini kepada orang wanita, -wanita Indonesia ini. Ini apa yang merah-merah ini nih? katanya. Itu orang waham, -wah, orang tahu agama dia tahu bahawa ini adalah batal. Tapi jamaah kita itu kalau kami sih kayaknya pergi ke, mal. ke show, ke mall, ke mana? Tak tahu gitu. Nah oleh sebab itu ya Allah. Apalagi kalau kita kita cerita saat belanja. Saat belanja kadang-kadang mencubit -kadang pula orang, orang Arab itu. Ya kalau dicubit, maknanya dicubit nanti. Ya di sana tak bisa seperti kita di Indonesia main cubit-cubitan nanti jadinya. Ya, nah, nih belanja senyum-senyum senaraian ram. Ini. Tidak tahu adat orang di sana. Nah ini perlu ilmu. Oleh sebab itu hendaknya kepada jemaah haji kita. Hal-hal yang selama ini terjadi bukan kelalian juga daripada petugas haji. Tapi sebagai Mbah justru jemaah haji sendiri itu. Seolah-olah menawarkan diri gitu. Ya pergi haji katanya sampai di sana ya. Pakaiannya yang tidak menutup aurat. Kemudian selalu beli stib dan selamanya. Ya. Nah ini yang kenyataan-kenyataan Semua -kenyataan 12 tahun kita lihat di sana ya nah, hendaknya mudah-mudahan Saudara kita semakin tahun Pemerintah kita semakin berusaha Semaksimal mungkin untuk meningkat fasilitas Di segi keselamatan jamaah Namun jamaah sendiri pun tidak memperhatikan Apa yang membuat dia selamat Dan membuat ibadahnya Sah dan terima sisi Allah Itu ketika kita di rumah Apa yang akan dimasukkan dalam tas Obat-obatnya, pakaiannya, pakaian masing dinginnya Nah lihat-lihat Listrik kalau ada termasuk tolong dibuang lagi. Ya, kalau ada rokok masuk tolong dibuang lagi. Kemudian keadaan adalah ketika di asrama. Nah, ketika di asrama dan hitung berapa potong barang-barang kita, ya. Kemudian di asrama artinya ini sudah mulai, ya. Napa tilasnya sudah dimulai hendaknya perbaik baik. Kadang-kadang di asrama pun jamaah haji juga bergunjing, ribut segala macam. Subhanallah, hah sunanya. Kita katakan tadi bertobat, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan ini di asrama adalah saat kita. Nah yang aneh lagi, baru di Indonesia di asrama Haji itu sudah ada yang curi barang teman. Nah subhanallah ini kenyataan kenyataan yang harus kita kita perbaiki. Ya, jemaah Haji hendaknya betul-betul ke sana dengan niat yang yang bersih, hati yang bersih, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang biasa mencuri, ngambil barang teman segala macam itu. Kemudian ketika akan naik pesawat. Naik pesawat jangan rebut rebutan. Semua nomor sudah ada. Ini nak naik bis kota, sudah tempat duduk akan dapat tempat duduk semuanya. Ya, ya. juga kadang-kadang karena mau naik pesawat ini rebutan ya, antrinya. Ya, coba rapi kita tenang, ya, ya bertenang tenang kita. Jangan rebut rebutan. Kadang-kadang kena -kadang, kadang rebut rebutan tas yang tinggal. Kadang-kadang kesandung -kadang, kadang sudah mati di bandarang, enggak jadi berangkat. Nah, ini subhanallah ini harus perlu diperhatikan. Kalaupun tidak amalati, kakinya sudah encok sampai di sana. Ya, ke dokter lagi, sibukkan dokter lagi. Nah, oleh sebab itu hendaknya mulai. Jangan rebut-rebutan. Mau naik pesawat, du waktu duduk di pesawat, segala macam suara, rapi. Nah, kemudian juga ketika sudah duduk kita dalam pesawat, yang dibaca adalah doa syafar. Yang diajarkan Rasulullah SAW. Jangan bertalbiyah. Ini semangat-semangat enggak. Kadang-kadang bertalbiyah berjamaah di dalam Pesawat Padahal belum ikhram Ini perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya di Rasulullah SAW Nah hendaknya ini perbuatan-perbuatan ini harus di, Diperhatikan Jangan sampai ibadah kita rusak oleh hal-hal Yang kita anggap itu hal yang biasa Ya Karena itu padahal kadang-kadang itu Bikin oh, Kalau naik pesawat Saudi ya, Itu marah-marah dia Ini apa-apaan ini Karena orang itu tahu hukum Belum apa-apa sudah terlebih Gimana Ya Uh, ini macam, ya memang macam bermacam ragam lah uh, kita orang Indonesia ini Oleh sebab itu hendaknya harus diperhatikan ya, harus berilmu ketika akan beribadah tersebut. Nah, kemudian jika dia berangkat pada gelombang kedua, ini juga kesalahan juga, ya, kerana ada yang bermikot di jedah. Padahal jedah bukanlah mikot. Oleh sebab itu, apakah menyuletkan? Tidak menyuletkan. Ya boleh kita ber, uh, bagi ibu ibu nggak ada pakaian iram khusus kan dia pakaian seperti sudah pakaian uh, uh, uh, apa perpakaian untuk hij, uh, aurat sudah nanti ada pesawat kata kalau sudah akan mendekati Miqat orang pesawat mengumumkan lima menit lagi kita akan berikut langsung lah baik kalau hajat atau umrahan sudah niat ada pun bapak bapak nggak apa apa memakai iram saja dari pondok dari asramanya ya memakai iram di asramanya Uh, masih pakai bakau junjau atau kolor nama sana tapi tutup nanti sudah akan apa atau dia tidak langsung saja memakai ihram secara pas tapi bukan berarti dia sudah berihram tidak karena yang ihram itu adalah berniat nantinya nah dia masih boleh menutup palanya masih boleh pokoknya belum ada larangan ihram sama sekali hanya sekedar memakai pakaian jadi berpakaian ihram itu bukan berarti orang itu sudah berihram tidak ini juga pemahaman yang salah juga ya Karena pakaian orang di masa Rasulullah sallallahu alaihi seperti pakaian ihram sekarang ini. Bukan berarti orang berpakaian seperti itu sudah ihram dia Yang ihram itu adalah masuk kepada nusuk dan mengucapkan labaika hajjan atau umratah. Ya. Nah, ini nih diucapkan kalimat ini. Nah, kalimat ini kalau diucapkan adalah ketika kita nanti akan mendekati miqat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oh, kalau ada juga yang berdalasan itu kan ikhtilaf ulama. Nah, ikhtilaf ulama siapa ikhtilaf ulama? Nah, mana yang pilih kita, kita pilih sekarang enggak ada satupun yang bilang bahawa orang yang mikot di mikot tidak hajinya. Tetapi banyak ulama yang bilang orang yang mikot di jadat itu enggak hajinya. Telah meninggalkan haji-haji itu. Harus bermikot di. Dia telah, bermikot, telah meninggalkan men, apa, melakukan melanggar, melanggar satu wajib haji. Nah oleh sebab itu maka dia harus atau kalau dia tidak meraih niatnya adalah niat itu adalah rukun, ya rukun haji. Nah oleh sebab itu Nah kini perlu diperhatikan Kedua adalah Itu Sedikit ingatan yang barangkali Yang perlu diperhatikan demi Kemudian Kalau sampai di bandara itu biasanya Banyak orang nawar dam dan banyak nawal Badal haji Nah ini semuanya gadung-gadungan Saya katakan ini gadungan semua Tidak melakukan badal haji itu Ada menawarkan 100 real, 200 real, 500 real Ini bohong semua Ya, Jangan dipercaya Jangan dipercaya hal seperti ini. Kerana di sana akan ada bandar haji bu, Dia akan bantu angkat tas semacam pura-pura gini. Nanti damnya semacam. Jangan ditawar-tawar seperti ini. Semuanya ini adalah cukong-cukong di musim haji. Yang suka membuat kepada jaman haji. Nah, ini pengalaman ini. Kenyataan-kenyataan yang kami dapati di lapangan. Jangan perlu percaya. ya Dengan mereka-mereka tersebut. Kalau ada yang katanya bandar haji ya mau bayar dam segala macam dibawa rauraun ini cuma aja aja katakan gitu kalau dibawa rauraun sudah. dimetak damnya yang penting damnya bagi mereka itu nah nah itu kemudian ketika sampai di bandara ini banyak biasanya tawaran-tawaran nah ini jangan di di digobres jangan diperhatikan jangan diperhatikan nah kalau mau bayar dam belilah di tempat yang yang resmi oleh pemerintah Saudi ini lebih aman dan tepat pelaksanaannya Nah, ini kadang-kadang jemaah kita enggak mau ditipu oleh orang-orang dam ini. Katanya nanti dibawa raun dan dilihatkan menyembelih. Bukan melihatnya yang jemblinya yang penting yang penting sahnya dam itu. Saya beri contoh saja. Jangankan ya, satu koloter seratus ekor saja mungkin Kak Ibu-ibu sabar menunggu untuk disembelih dan bahkan disembelih lagi belum musim haji. Ya, belum setelah setelah a wukuf disembelih sebelum musim haji. Nah, ini jelas bertentangan dengan dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kalau ingin kita mendapat haji yang mabrur, Contohlah apa yang dilakukan Rasulullah Ini pula kadang-kadang enggak. Karena tawarannya murah. ya, 200 real. Pemunya damnya. Wah ini kan. Ini yang anehnya lagi. Jemaah haji sudah berkorban jutaan. Tapi punya uang yang sekian ratus ribu ini. Dipertimbangkan sangat. Padahal. Demi untuk sahnya ibadah hajinya. ya, Beli langsung dari bank. Dan faedahnya lebih besar kepada. Kepada kita dan juga kepada orang lain. Kita ibadah hajinya sah. Dan juga hewan-hewan Islam tersebut bermanfaat dan diolah dan dikirim ke negara-negara Islam yang membutuhkan. Nah, Barangkali ini tidak perlu, ya, ini kenyataan-kenyataan yang memang kita dapati bahawa banyak cukong-cukong dam. Bahkan mereka datang ke Indonesia itu pada bulan Ramadan sudah menemui calon-calon ketua kloter. Biasanya, ya, saya tidak tahu, bukan saya maksud semua ketua kloter ya. Sebagian besar itu biasanya sudah mereka tuh sudah dikasih handphone, dikasih nomor biasanya. Sampai di Saudi nomor itu dihubungi. Dan itu bukan rahasia umum, Memang rahasia eh, sudah kenyataan banyak gitu Biasanya para Ramadan mereka pergi ke sana sini, ah, ditanya siapa calon-calon ketok loter. Nah nanti dikasih apa? Ah, atau ketok ketok rombola. Kalau nggak ketok ketok loter, ya ini bukan kita tuduh semua ketolotan, nggak sebagiannya, eh, sebagian yang mau gitu. Kadang-kadang itu dikasih handphone gratis dikasih nomor sudah kartu Saudi nanti di sana telepon dan itu kenyataan dan itu saya ketemu banyak di lapangan banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti itu nah kemudian itu barangkali yang perlu kita perhatikan ya. kemudian sampai di bandara itu ketika sampai di bandara nah ketika nah juga waktu turun pesawat tak usah berebut-rebut uh, berebut-rebut kayak eh uh, namanya eh uh, berbondong-bondong rebut-rebut ingin cepat turun enggak nah Turunlah dengan sebaik-baiknya, kemudian juga bagi para yang mudah-mudahan mau bantu bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita yang tua dan mengangkat barang-barangnya. Nah, begitu juga saat mengambil barang, dicek. Masing-masing ketua rombang mengek, sudah cukup barangnya semua, baru dinaikkan ke mobil, sudah ditentukan mobilnya nomor berapa, nah begitu. Nah, ibu-ibu juga begitu, barang barangan dicek, jangan tergesa-gesa, kalau tergesa-gesa pemikiran kita tidak Uh, apa namanya, Konsentrasi sehingga kadang-kadang tinggal tasnya, tinggal apa-apanya gitu. Nah, mungkin obatnya tinggal kadang-kadang. Nah, ini perlu diperhatikan. Ketika ada, turun dari pesawat juga harus hati-hati jangan berebut uh, seperti mau naik bis kota kita di Jakarta ini gitu. Nah, kemudian, ya. Nah, waktu naik mobil ya biasalah. Jangan pula nanti sampai di mobil kadang-kadang ada juga yang bertelbiya. Nah, ini, ini yang aneh-anehnya jemaat kita ini. Ya bertalbia. Padahal tidak itu, itu tidak ada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada contoh Rasulullah Sallam. Bertalbia itu hanya dibolehkan waktu kita waktu kita sudah betul-betul melakukan ibadah umroh atau haji. Kemudian sampai di hotel pemanya. Sampai di hotel. Nah kalau waktu turun bus juga tidak boleh berebut-rebut. Nah, kita sudah diatur semuanya sudah diatur semua sitabis itu 49 orang atau berapa orang itu sudah cukup untuk satu rombongan biasanya masing-masing sudah ada tempatnya masing-masing nah untuk itu yang pertama sekali bagi ketua rombongan atau bagi yang muda-muda Kesempatan yang tua-tua dulu naikkan dulu yang tua-tua. Nanti jangan kececer yang tua-tua ya. Naikkan dulu yang tua-tua, baru kalau memang tidak dapat tempat duduk pemaya, kita yang muda-muda bisa berdiri. Nah, kadang-kadang inilah rasa pengorbanan seperti ini yang kurang sebagian-sebagian yang enggak seluruh yang perlu kita lihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Nah, hendaknya rasa-rasa inilah yang perlu diperhatikan ya saling bekerjasama sama di antara sesama jemaah sendiri. Jangan hanya membiasakan mem-, mem, mem, mem menyelamatkan diri sendiri. Kemudian kalau sudah sampai di hotel, anak, ah, ketua ketua atau ketua rombongan harus mengecek hotel tersebut, sudah dikosongkan atau belum? Karena kenyataan ya, kenyataan kadang-kadang enggak. Hotel itu orang yang punya kalau enggak orang Indonesia di situ, kalau negara lain kadang-kadang dia belum dikosongkan. Jemaah sudah diturunkan, menunggu di di, di lobi itu ya berjam-jam. Nah, ini menyebabkan jemaah kadang-kadang men sakit Kerana belum makan, kena encwek, ke senggawis, semuanya menjadi persoalan. Nah, sebelum turun bis... Harus ke toko hotel atau ke toko uang cek betul sudah nggak hotel ini memang kosong dan jemaah kita bisa masuk. Nah ini perlu nih, ini kenyataan sudah beberapa kali kita dapat di, di lapangan. Kadang-kadang uh, hotel itu belum kosong jemaah kita sudah dibawa ke sana dengan aturan karena memang kalau orang-orang luar negeri lainnya itu kadang-kadang dia janjinya mau keluar cepat tapi belum nggak cepatnya. Nah pernah satu kali dia saya nggak nyebutkan asal daerah mana itu jemaah datang pagi belum masuk sampai maghrib. Coba bayangkan. Nah, bagaimana keadaan jemaah? Ya, nah oleh sebab itu kenyataan kenyataan seperti ini hendaknya ketua kelotar harus cekat dan juga ketua rombongan. Lihat dulu, berapa muatan hotel ini? Semuanya kosong betul, -betul kosong hotel ini? Kalau sudah kosong baru suruh jemaah turun. Kalau tidak kosong dilaporkan kepada tugas haji kita dicarikan rumah yang lain. Nah, begitu. Nah, ini Dan ketika turun mobil jangan juga tergesa-gesa sebagaimana juga kita ingatkan di setiap kita menaiki kendaraan. Ingat barang-barang yang tercecer Kemudian bagi yang tua-tua disuruh istirahat, ya. oleh ketua rombongan, nah, ibu duduk di sini, yang tua-tua itu tua Bapak-bapak yang tua-tua. Biar barangnya diatur oleh yang muda-muda. Nah begitu, dibagi tugas. Ada yang mengatur pemanya, kalau hotelnya yang tidak punya lift, baik kasilah tempat orang tua, tua di lantai 1 atau lantai 2. Nah, begitu. Ini harus diperhatikan demi keselamatan kita semua. Kita pergi bersama, hendaknya pulang juga bersama. Nah, itu ketika di hotel. Kemudian ketika menurunkan tiga baru sampai di hotel, yang perlu diperhatikan keselamatan. Kemudian ketika di hotel, hindarilah memasak listrik. Dan berapa kemarin itu, tahun kemarin itu yang terbakar di mana sejak berapa hotel yang terbakar, gara-gara jemaah kita yang masak. Nah, apalagi masaknya sudah hampir-hampir waktu zuhur atau waktu-waktu akan pergi sholat. Nah, tergesa-gesa, enggak ingat mencabut listrik, kebakar. Nah, oleh sebab itu, ya kerana barangkali, tidak tahu saya sistem tahun haji tahun ini apakah jamaah kita disediakan makan. Kalau sudah disediakan makan, hendaknya. Kemudian, kalaupun masak, harus di tempat dapur yang semang tersedia. Kalaupun tidak, jangan pergi. Kalau kita masak cok, masak panas air semacam, tunggu di situ. Jangan ngobrol di sana, ngobrol di sini, di, di cokan. Ya, kerana ini listrik. Nah, ini berbahaya. Kalau terbakar, itu bukan main ruginya jamaah kita. Ya, saudara-saudara kita apalagi terbakar tasnya, uang segala macamnya. Oleh sebab itu hendaknya semua kita saling mengingatkan kalau ada yang masak air umpamanya, ya ingatkan gitu. Nah, kemudian juga listrik kalau mau pergi jangan dibiarkan hidup semacam matikan. Kemudian mempergunakan air jangan-jangan boros, ya. Kadang-kadang jemaah kita ini mencuci setiap detik sehingga saudara-saudara yang ingin mandi juga enggak bisa, enggak. Aturlah sebaik mungkin. Ya, ada waktu mencuci Jangan ketika orang sudah mau beruduk, orang-orang banyak berulang mau pergi ke sholat kita mencuci. Padahal orang mau beruduk semacam ini perlu diperhatikan. Jadi semuanya kita katakan tadi dari awal kita tidak berbicang masalah manasik. Bagaimana taktik keselamatan jemaah haji kita dimanapun mereka berada. Ketika di hotel harus sering pengertian. Najan juga menjemur pakaian. Nah kadang-kadang pakaian juga hilang dijemur, nggak tahu apa yang siapa yang ngambil. Padahal di situ semuanya jemaah haji. Nah ini yang perlu juga. Kebiasaan-kebiasaan jelek kita ditinggalkan di tanah, haji, di tanah suci tersebut. Kemudian perlu juga, ya, sebelum kita katakan tadi. Nah juga jika ada pembagian nasi. Kalau memang nasi disediakan. Nah hendaknya diperhatikan juga. ya Ibu-ibu kita yang tua-tua. Kadang-kadang ibu-ibu tua-tua itu enggak tahu di mana tempat ambil nasi semacam. Nah kekerombongan membagi tugas. Membagi tugas bagaimana? Kalau memang nasi tahun ini dibagikan juga. Bagi tugas bagaimana? Kasih tugas setiap anggota rombongan kita itu. Uh, nasi diambil pokoknya kalau enggak ramai naik lift adalah pada maghrib nasi sudah datang disuruh pulang habis solat maghrib pulang agak dua orang piketnya bawa nasi ke tempat ketua rombongan di mana kamarnya nanti masing-masing anggotanya ambil ke situ. Nah begitu dibagi tidak ketua rombongan setiap hari yang mengambil nasi. Nah begitu jadi dibagi kerjasama antara rombongan dan ketua rombongannya. Nah anggota atau ketua kelauternya diatur sebaik mungkin. Nah, gitu. Membagi buahnya, bagi airnya karena kadang, kadang yang lain enggak dapat air, kadang-kadang enggak. -kadang yang lain sudah makan dua bungkus, yang lain enggak dapat. Padahal itu jatah yang lain diambil dua bungkus. Nah, ini perlu diperhatikan juga, ya. yang jadi ocehan nanti, enggak benar ini pengurus haji sekarang. Ha, pengurus haji juga yang ditembak. Padahal semuanya sudah lengkap, tetapi karena ada sesatu sebagian orang yang tidak jujur, menyebabkan hal-hal uh, uh, yang lainnya menjadi korban. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ada pembagian nasi, piketnya harus baik ketika siapang membagi nasi hari ini, maka jangan pemanya kalau habis Isya orang ramai naik lift, maka nasi akan terlambat tidak bisa naik ke atas. Nah, oleh sebab itu pulang dua orang piket habis Maghrib ambil nasi supaya nasinya tepat nanti jamaah pulang langsung makan. Nah, begitu pulang. Jam 11 nasi sudah datang. Nah, kita mengambil nasi langsung diangkat ke tempat ketua rombongan nanti masing-masing anggota ambil ikut rombongan. Nah, begitu barangkali taktik-taktik yang artinya kerjasama antara anggota jangan jangan disalahkan oh ketua rombong kita tidak mau tahu ketua rombongnya. Nah perlu kerjasama di antara ketua rombong dengan jemaah Karena sering kami dapati juga sering clash sering bertengkar antara ketua rombong atau ketua kloter dengan jemaah gara-gara hal-hal yang sekecil-kecil ini seharusnya harus kita saling kerjasama yang baik. Nah itu saat di hotel keselamatan di hotel memasak harus perhatikan betul ya api segala macamnya. Kemudian waktu pergi sholat. Nah itu. Pergi sholat kadang-kadang jemaah enggak. Pergi sholat itu ya kalau lift ramai jam 11 kita sudah start. Ya. Start kita sholat baca Al-Quran. Jangan banyak yang. Jangan banyak juga kebanyakan jemaah haji itu sampai di sana. Ya, malah apa namanya tawaf di pasar seng atau pasar Madinah. Bukan belum apa-apa sudah tawaf. Nah sudah capek, sudah sakit, segala macam. Ya kan. Nah uangnya sudah habis. Jam belum dibeli. Nah ini kan yang tambahnya. Ya oleh sebab itu. Uh, berapa kali kami sendiri mengusulkan kepada Bapak Menteri kita. Agar dam ini baiknya memang dipungut saja. Langsung oleh uh, pemerintah dan dibelikan langsung. Melewat bank Islam yang memang resmi. Mudah-mudahan ini hal, hal ini bisa dicapai. Karena sering kendala yang terjadi. Kehilangan duit damnya belum dibeli. Atau uangnya habis karena dianggap. Nggak ingat bahwa beli udang belum. Nah banyak kendala-kendala yang dialami oleh jemaah kita. Atau ketipu oleh agen-agen dam-dam yang ada di sana. Jadi ada tiga kendala tadi seperti kadang-kadang berapa punya hilang duit ya belum beli dam. Nah, kemudian kadang-kadang uh, uangnya habis atau karena belanja-belanja-belanja habis. Nah, atau apa namanya ya ketipu sebagai uh, oleh agen-agen dam tadi. Nah, ini yang perlu perhatikan hendaknya oleh kita semua. Kemudian Yaitu waktu mau angkat sholat Berangkatlah secepatnya Kerana lift kadang-kadang antri selama macamnya Nah juga tidak boleh berebut naik lift Kenapa? Kadang-kadang berebut Kadang-kadang hilang lah HP Itu kenyataan Hilang uang selama macam berebut-rebut Nah Kadang-kadang kejepit oleh lift selama macamnya Nah harusnya Orang yang di lantai 2, lantai 3 Kan dekat Tidak perlu naik lift Itu bisa dia turun Ini enggak Lantai 2, lantai 1, lantai 3 Itu naik lift Padahal orang di lantai 11, lantai 12 sana. Nah ini harus ada saling pengertian, ya, hal semuian, ya hendaknya orang lantai dua, lantai tiga itu kasihlah kesempatan bagi saudara-saudara yang berada di lantai tertinggi. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh para jemaah kita dan juga para petugas hendaknya ini menjadi perhatian mereka. Ya sebelum berangkat hendaknya perhatikan kamar terkunci, tidak ada yang memasak dan segala macamnya. Ya kemudian dalam perjalanan begitu. Uh, jangan sendiri -sendirian. kalau ibu-ibu yang tua tua atau anak gadis tidak boleh sendiri-sendirian Baiknya berdua, ya. karena kadang tersandung, kalau tua sakit segala macam Dan kenyataan ini, kenyataan yang banyak itu ada laki-laki saja di sana dikepung oleh orang hitam Dikepung bersama-sama, diambil uangnya semua, lalu dilepas Karena orang lain, -lain di sana kecil-kecil, orang sana besar-besar itu kenyataan Dan kejadian itu dialami ya termasuk di sebagian keluarga anak sendiri You know, Ia di, dikepung, diangkat, diperiksa sakun semua, diambil uangnya semua. Kalau dilepaskan kalau orang hitam, dia pergi. Nah, kalau ada orang gerombol gerombol, kita jangan masuk ke dalam gerombol tersebut, karena akan dikepung nanti. Nah, ini bukan nakut nakutin, hanya kita ingin uh, waspada saja. Bukan ditakut takutin, enggak. Insyaallah di sana pun ya, banyak yang baik, orang seperti dia. Ya. cuman ada kadang-kala kejadian-kejadian seperti ini yang perlu diwaspadai uh, saja. Jadi kalau pergi jangan uh, pergi bersolat. Naa usah sendiri sendirian. Ya, pergilah kalau khususnya untuk yang tua-tua kita yang muda-muda ganti-gantianlah sama dengan ibu-ibu yang tua-tua tersebut. Nah, begitu, sambil beribadah kita itu, ibadah kita. Nah, itu barangkali taktik dalam perjalanan-perjalanan apalagi di Mekah, kondisi jalannya agak sulit, turun kena naik turun. Kalau Madinah ya kondisi jalannya bagus, ya mendatar. Nah itu, jangan juga kalau udah terlihat orang ramai-ramai, jangan mendesak selalu ke sana Nah gitu, jangan tergesa-gesa, sebenarnya kita waktu naik lift, mau naik lift, mau ini harus diperhatikan Kemudian, waktu sampai di masjid, nah kita ya, salat dua rakaat di masjid dan mulai membaca Al-Quran Sebagainya jemaah kita, enggak, ya, sampai di masjid, ya, macam-macam lah Cerita-cerita, lucu-lucu, segala macam. Ini enggak benar. Hendaknya wah, isilah waktu kita di sana. Kalau dapat kita punya jadwal. Mpamanya, kita bawa Al-Quran sendiri. Mohon selama haji ini kita bisa menamakan Al-Quran tiga kali. Mpamanya. Kan bagus. Nah, itu lebih baik. Nah, ini yang lebih baik. ya. Hendaknya jangan banyak di pasar. Ini banyak jemaah haji kita yang bawa uang banyak mungkinnya, Jadi enggak tahu mau dibelanjakan. Ya tiap menit. Habis sholat langsung ke belanja belanja belanja belanja akhirnya apa mau pulang nggak termuat lagi timbangannya lebih nah akhirnya ditinggal juga atau bikin repot ketua romwan dan ketua kloter nah kadang-kadang ya belum apa-apa baru sampai di Madinah ini yang kalau mau lama udah beli belanja belanja belanja belanja nah ...bukan kan banyak barangnya harus dibawa nah itu barangkali yang perlu dipatikan ketika waktu di Madinah ya kemudian cuaca dingin nah pagi hari yang perlu dipatikan kalau cuaca dingin yang penting ditutup adalah telinga. Karena apabila angin dingin masuk ke telinga memnyebabkan kepala pusing. Dan kemudian datang ingus dan baru dibatuk-batuk. Nah, ini jadi pilek dan menjadi sakit ini. Nah, terutama di pagi hari waktu akan salat subuh, mau berangkat salat subuh yang terpenting sekali adalah menutup telinga. Menutup telinga yang penting sekali karena kalau angin dingin masuk ke telinga itu membahayakan sekali. Nah, kemudian juga kalau umpannya terasa udara agak sedikit baik dan tidak dingin lalu kita meninggalkan jaket jangan sekali-kali karena setiba-tiba nanti akan datang cuaca dingin nah itu akan menyebabkan langsung kita KO nah itu kenyataan tanya saja pengalaman kepada jemaah-jemaahji yang lalu ya ketika dikira ya mau pergi salat cuaca agak uh, enggak, enggak dingin sampai habis isyak rupanya cuaca dingin angin kencang langsung sampai di hotel menggigil nah oleh sebab itu persiapkan selalu kalau cuaca pun terasa agak tidak dingin persiapkan selalu pakaian-pakaian dinginnya. Uh, kemudian waktu di Masjid Nabawi maka kita katakan tadi perbanyaklah membaca Al-Qur'an selama macamnya. Nah, itu barangkali kegiatan-kegiatan perlu diperhatikan. Nah, ketika ziarah selama macamnya itu juga perlu diperhatikan ya, hendaknya jangan uh, berlebihan ya. Kalau ziarah ke ke tempat-tempat yang memang disunahkan. diziarahkan kita pergi ke sana dengan cara-cara yang diaturkan oleh Rasulullah. Jangan pula ada di Masjid Haji ya ada yang kerjanya di masjid Mbawi itu apa mengusap-usap pintu mengusap-usap tonggak dianggap berkah Jadi itu diusap-usap ada-ada pula yang menyembunyikan foto di batikar ada pula yang masukkan uang yang aneh-aneh saja itu padahal ya sudah ada yang bersihkan tonggak-tonggak masjid itu sudah ada orangnya Tidak perlu kita ikut membersihkan ya apalagi pintu-pintunya itu yang anehnya diusap-usap dijilat-jilat ada pula yang itu tempat tempat azan ma ma ma di sana ada yang me Mencium-cium, anak-anehnya aneh begitu. Melihat orang lain dicium, dicium pula. Jadi jangan ikut-ikutan. Berangkatlah dengan il, ilmu. Ini kenyataan-kenyataan. Nah, kalau ke Rawdo dan juga tidak perlu desa-desakan. Yang aneh jemaah kita ini kan enggak, ya? Ke Rawdo itu desa-desakan. Tapi kalau lempar jumroh nanti istirahat saja di Hot. Ya. Padahal ini ibadah Haji, dan ini enggak ada hubungan dengan ibadah Haji. Jadi berlebih-lebihan di satu segi dan bermudah di segi yang lainnya. Ini perlu juga diperhatikan. Di kerado kalau orang sapi baru kita ke sana. Doa makbul itu selama kita musafir sebab kalau Rasulullah SAW itu doanya makbul. Banyak tempat-tempat doa makbul. Tidak hanya di kerado saja. Ya, di kerado kita hanya disunahkan di sana berdoa. Ya tidak solat, bukan solat dianjurkan. Yang yang kata ulama dianjurkan sana doa. Nah ini tidak solat, yang terinjak yang mati. Yang penting kita lewat sambil berdiri di sana doa sudah. Sambil jalan pun sekali diorang orang jangan keluar aja, tidak perlu lama-lama. Berdoa yang penting di sana bukan salat, ya. Karena kalau salat sunah lebih afdal di rumah. Kalau salat wajib lebih afdal di saf yang terdepan. Nah. Oleh sebab itu yang perlu kita perhatikan juga. Kemudian juga bagi seorang musafir harus tahu juga anak ada adat, -adat musafir sebenarnya seperti umpamanya kalau salat-salat sunar rawatib itu bagi seorang musafir enggak dianjurkan. Ini jemaah kita enggak? Ada yang sholat juga, borong dari Sholat Maghari sampai isya sholat Terus, yang, yang memang ada sunnah, Sholat Awabin, seperti yang disebut Dalam kejahatan oleh bagian sahabat Ini palat dia, musafir, enggak disunahkan Ya, Ini membuat lelah dia Membuat dia capek pada ibadah hajinya, belum dilakukan nah, Dia sudah menyesusahkan susah dirinya Sudah merekuatkan dirinya nah, Sakit, segala macam, oleh sebab itu Orang yang beramal dengan sunnah Sangat manis rasanya Islam Dan sangat manis rasanya ibadah oleh dia betul-betul mana menuai faedah dia kemanapun dia pergi ketika dia berangkat dengan ilmu dan mengenal bagaimana aturan dan tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Nah, itu barangkali ketika beribadah walaupun di manakah di manapun kita harus perhatikan hal seperti itu dalam perjalanan hati-hati ya, dalam menyimpan uang segala macamnya ya. Jangan kalau uang jangan disimpan di satu tempat. Kalau satu tempatnya kecurian, yang curi yang lain masih ada tempat yang lain. Nah, ini sistem penyimpanan uang barangkali yang perlu juga diperhatikan. Masak nyimpan uang aja semua kita tahu barangkali, ya. Masak simpan uang tak tahu. Tapi yang aneh juga ada yang tak tahu. Satu kali kecuri, curi semua. Seperti ibu-ibu kita yang tua-tua itu, ya tas isandang. Nah ini juga perhatikan. Di waktu beruduk memangnya tas jangan dilepas. Kadang-kadang waktu beruduk baik bapak atau ibu dilatok, tarok di atas tempat uduk yang di depannya ada tu. Sedang beruduk tak tahu sudah di larikan tasnya. Ini bukan nak nakutin, tapi hanya waspada saja. Ini kan jadi kejadian yang memang ada. Dan juga kadang-kadang waktu beruduk Sebagian ibu-ibu itu malah ya, Narok tas, diambil tasnya Atau waktu sholat, tasnya jangan ditaruh di depan Tas pinggangnya itu jangan ditaruh di depan Karena bisa saja waktu sujud diambil orang Oleh sebab itu selalu lengket dengan badannya Ini kejadian-kejadian yang memang ada ya. Oleh sebab itu Hendaknya hati-hati kita dalam keselamatan hal seperti ini Sebetulnya masih banyak Barangkali waktu sudah habis ya uh, Karena masih di Operator masih memberikan waktu Kita lanjutkan Ya, terus sama maka oleh sebab itu uh, seperti ziarah, ziarah-ziarah jangan berlebih-lebihan, ya jangan berlebih-lebihan. Ada pula yang mengambil batu di tempat uhud, mengambil batu di sana sini. Nah, itu. Kemudian yang terpenting adalah uh, dalam ziarah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallam kalau kita ziarah baki, hindari. Hanya ah, nah ini lagi, jarak baki itu ada pula yang memandu mandu tidak perlu dipandu-pandu, karena akan diajar doa-doa. oleh orang itu. nanti akan ada, ada pula yang meminta sumbangan katanya untuk masjid Nabawi, tidak ada itu bohong. Ya, kalau ada orang minta-minta sumbangan, nanti jangan dikasih-kasih. Itu semuanya adalah gadung-gadungan. Ada pula yang katanya syekh syamak, tapi itu bukan syekh syamak itu. Itu kalau biasanya hari biasanya dia itu adalah supir, supir angkot. Kalau musim haji dia jadi nganu apa tumpan uman berdoa karena bisa bahasa Arab. Nah, itu kenyataan saja yang saya lihat juga di Masjid Nabawi orang diajak ziarah Baki lalu ditampungkan baca selawat ini ini ini semua, Diajar doa padahal dia orang itu biasanya tukar super angkot. Super angkot, ya. Ah, itu biasanya kerjanya. Kalau musim Haji dia menjadi seperti seperti itu. Yang aneh lagi ini kenyataannya karena kita nih banyak jemaah-jemaah yang di kampung di Bodoy gitu. Ya nampung ketika dia nunjuk semua kebaki semua nunjuk kebaki. Kenapa? Kini ada anggap itu tata cara pelaksanaan ziarah oleh mereka yang aneh-aneh seperti itu. Ya, semua nunjuk kebaki arah itu. Kalau nunjuk semua nunjuk sana. Ini kenyataan kenyataan yang ada. Kenapa? Karena beribadah tanpa ilmu sehingga mereka ikut-ikutan seperti itu. Jadi sehingga seolah-olah jamaah kita ini makanan empuk bagi orang-orang yang bagi orang-orang seperti itu. Bagi karena yang makan empuknya bagi orang-orang tidak berilmu. Tapi orang berilmu dia Tahu saja perbuatan-perbuatan yang -perbuatan adalah menyalahi yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali uh, itu saja, barangkali ya, tidak trik. Waktu mencium ajak suat juga, pemainnya jangan rebut-rebutan, ya. Dan juga di sana ada gadung-gadungnya itu untuk bayar. Mau cium ajak suar pak? Ada tawar 50 puluh real, ya. Ada semua di situ. Padahal itu menyusahkan orang lain, menyakiti orang lain. Oleh Sebetulnya tidak boleh, karena kita yang kita ingin berbada. Pemainnya waktu di raudha. Kerana ingin salat di diroda adalah sunat, padahal menyakiti kaum muslimin adalah haram. Begitu pula waktu mencium haji rasulat. Ini adalah ibadah sunnah, tidak ada hubungannya dengan ibadah haji kita. Ya, kalau ditinggalkan pun ada masalah. Nah oleh sebab itu jangan sampai menyusahkan orang lain kerana kita ingin mendapat ibadah pada ibadah itu lah sunnah, sedangkan menyakiti semua kaum muslimin adalah perbuatan yang haram. Kemudian, ya tuntunan ibadah-ibadah munasik semuanya barangkali sudah disinggung oleh para ustaz-ustaz yang lainnya. Cuman saya di sini menyampaikan hal-hal yang barangkali dianggap sepele yang tidak penting, padahal itu sangat penting untuk keselamatan jamaah haji itu sendiri. Maka sekali lagi kami tekankan adalah kerjasama antara ketua rombongan, ketua keluarga dengan jamaah sendiri dalam menjaga kesehatan. Ya Saling mengingatkan ya Dalam menjaga keselamatan di hotel Waktu naik mobil, naik pesawat Semuanya, sekian saja Wabillahi taufi'udam, mudah-mudahan ada manfaatnya Ya, uh, Saya bagi pengalaman ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu Baik saudaranya yang akan naik haji Mohon disampaikan, mudah-mudahan Ada manfaat bagi mereka Ataupun bapak-bapak yang akan naikkan ibadah haji Ya, mudah-mudahan Selamat Pergi dan selamat pulang, mendapat haji yang mabrur Wabillahi tawfiru daya subhanakallahu wa bihamnika asyadu ala ila anta wastawfiru kutubu lai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Raja Indiwana Sejaan untuk menyimak siaran kami. Demikian kiat-kiat yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Musri berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Kita angkat pertama dari pesan singkat yang datang dari pendengar. Ya, Dari Ibu Seri, Ustaz Anda pergi haji karena sebagai petugas kesehatan dan tanpa mahrum. Sahkah haji saya? Jazakallah khair. Begini, haji tanpa mahram, ulama syafi'i yang membolehkan tetapi para ulama-ulama yang lain tidak membolehkan. Kerana salah satu syarat musafir adalah, kerana haji adalah musafir, maka syarat untuk musafir adalah harus dengan mahram. Tapi hajinya ulama yang mengatakan tetap sah. Jadi jelas dia uh, hajinya sah tetapi dia melakukan juga pelanggaran dalam syariat itu mengadakan perjalanan tanpa mahram tapi sebagian ulama seperti yang saya katakan tadi ulama Syafi'i dan Malikiyah mereka di antara mereka membolehkan haji dengan uh, wanita siqqah ataupun uh, dengan rombongan kalau yang bersebagian pendapat ulama tetapi pendapat yang rajih oleh para ulama adalah ketika uh, memang uh, uh, haji adalah membutuhkan waktu yang panjang hampir satu bulan nah oleh sebab itu memang jelas sekali perjalanan kata Rasulullah sallallahu kan, alaihi wasallam la yahullu mir'ati mu'minatin Ya, itu safir bidu ah اكثر من يوم وليله bidun mahram atau كما Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman mengadakan perjalanan lebih dari satu hari malam tanpa mahram. Nah, oleh sebab itu hendaknya uh, sebaiknya memang dengan mahram ya dan itu memang pendapat yang lebih selamat dan karena kalau apabila seorang itu sakit pemandian di sana kalau dia tanpa mahram, apalagi dia wanit, eh, yang terutama ibu-ibu ini, ini susah kadang-kadang. Penyakitnya kadang-kadang yang membutuhkan barangkali untuk um, menyentuh aurat dia. Atau melihat aurat dia. Nah, ini sangat parah sekali. Karena Dan itu kenyataannya ada selama kita dengan suci. Apabila ibu-ibu yang berangkat tanpa ada anaknya, itu kadang-kadang kita kewalahan bagaimana seharusnya untuk menangani uh, ibu ini. Padahal kadang-kadang penyakitnya itu membutuhkan untuk Uh, seorang mahram apalagi umpamanya kadang-kadang mengganggu orang lain dalam beribadah kadang-kadang umpamanya dia harus dirawat dan harus dilihat harus disuapin harus didudukin dan segala macamnya oh, nah ini apa maknanya merepakan orang lain sebaiknya oleh sebab itu pendapat yang rajih oleh para ulama adalah bahwa ni di antara syarat naik haji bagi wanita adalah Istra'ah yaitu ada mahram lagi ya adanya dari mahram Allahu a'lam bi shawab Tayap, saat kita angkat dari telepon Salamualaikum. Salam. Ya, maaf dengan ibu dan ya Iya. Tayap, silakan bu. Iya, salamualaikum. Wassalamualaikum. Uh, ini saya mau tanya uh, Kenyataan orang kalau berangkat haji itu uh, mereka siap karena Secara finansial siap, ya, bukan karena siap dengan bekal ilmu agama Sehingga uh, karena kurangnya ilmu, kurang rasa apa ya? rasa sabar sehingga rawan konflik. Nah, kalau kita berharap mereka paham uh, uh, semuanya, itu kan sulit ya. Nah, bagaimana caranya untuk uh, ini ya, uh, solusinya itu aja ya. Uh, terus yang kedua, uh, uh, jika seseorang berniat uh, berpihaji, apakah dia perlu juga berbekal ilmu bahasa Arab? Itu aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebetulnya uh, pertanyaan pertama itu tentang ilmu agama, uh, ya. Yeah. Ya berkaitan dengan kebanyakan lima haji hanya memiliki kemampuan finansial. Yeah. Tapi tidak. Jadi solusinya begini, sebaiknya memang mereka tuh berbekal ilmu agama terutama. Bagaimana dia beribadah tanpa ada ilmu agamanya? Karena di sana itu membutuhkan ilmu-ilmu yang banyak sekali seperti umpamanya memang kondisi-kondisi di sana membutuhkan kita tuh harus mengetahui tatap pelaksanaan haji tetapi pemerintah kita di antara jalan yang keluar adalah biasanya ada pemimbing haji biasanya tetapi ini pun tidak bisa dioptimalkan ya nah para jamaah sendiri haruslah berusaha sendiri untuk membekali haji membekali diri dengan ilmu-ilmu haji tersebut eh, sudah banyak punya punya ka'bah ka'bah dengan eh, yang memang dibimbing oleh para ustadz yang berpengalaman hendaknya mereka hadir di situ kalaupun tidak ha Bisa banyak buku-buku yang memang sudah dibagik yang dibagi gratis pun sampai di bandara biasanya jemaah haji dibagi gratis oleh pemerintah Saudi Arabia itu panduan-panduan haji tersebut. Tetapi jemaah tidak membaca buku tersebut, ya tidak membaca buku tersebut sehingga mereka uh, tidak apa namanya cuek saja, tidak mau tahu. Yang penting ikut-ikutan saja dalam beribadat tersebut. Nah oleh sebab itu banyak kenyataan kita lihat. Ketika jamaah tidak berilmu itu ya membuat nyebuhkan musibah untuk dirinya sendiri. Seperti banyak tidak tahu bahwa ke Raudhah itu adalah sunnah. Sedangkan untuk melempar jumrah itu adalah termasuk wajib haji. Nah, kalau ke Raudhah dan menyentuh aswad itu mereka ibisa mati-matian. Tetapi kalau untuk lempar jumrah katanya jauh, malas ya, capek, ah Sudah. enggak mau dia. Padahal ini wajib haji dan itu sunnah. Nah, dan juga pemanya dalam masalah dam selama macam mereka tuh berbundah-budah padahal mereka sudah korban jutaan jutaan rupiah demi untuk mencari ya oleh sebab itu memang tergantung dari niat kita pergi haji ingin mencari haji mabrur atau hanya sekedar uh, yang penting menghilangkan malu lah kita sudah punya harta enggak juga naik haji malu dengan tetangga segala macamnya oleh sebab itu kepada para, para jamaah calon jemaah haji hendaknya betul-betul mengikhlaskan niat kembali dan betul-betul ketika uh, Uh, ada bimbingan-bimbingan ceramah-ceramah agama haruslah kita ikut. Tidak hanya tuntunan haji saja, tetapi juga tuntunan agama yang lain, seperti umpamanya istihadat masalah apa namanya menciukur bulu kemaluan. Kadang-kadang jemaah haji tidak tahu hukum seperti itu. Mencuk, memotong kuku, minum dengan tangan kiri, semua ini kita katakan. Apalagi mencukur jenggot, segala macam dianggap uh, jenggot itu khusus bagi orang, -orang yang Apokalnya apa pandangannya lain gitu seperti itu padahal itu adalah perbuatan perbuatan yang memang melanggar hukum-hukum agama padahal ya jenggot dicukur kuku dipanjangkan ya terbalik inilah kenyataan yang ada di jemaah kita eh uh, sebagian jemaah kita bukan kita katakan semuanya hendaknya mudah-mudahan saja oleh sebab itu juga kita pesankan kepada uh, para ustaz-ustaz pembantu hendaknya betul-betul bersabar dan bersemangatlah ya menuntun jemaah haji betul-betul lah, jangan apa namanya puas Setiap pagi, subuh mamanya, dikumpulkan jamaah kita, nah, adakan santapan rohani lima menit, sepuluh menit, itu bagus. Mamanya adab makan, adab minum, adab bagaimana sama istri, adab petangga, semacam. Sehingga pulang dari haji, kita kembali dengan wajah baru, akhlak yang baru, betul-betul. Saya yakin kalau ini bisa dilaksanakan, berubah total. Ya Kebiasaan-kebiasaan kita di Indonesia ini Kalau jemaah haji itu pulang dengan Akhlak yang baru, iman yang baru Penampilan yang baru, dengan segalanya Pengaruh kepada ketetangganya Pengaruh kepada anaknya Yang biasa sebelum haji dia sering mukul anaknya Tapi setelah haji ini ibunya Sayang Rahim, Sayang Penyayang, Bapak Sayang Penyayang Jadi karena Bapak yang di sana Sering mendapatkan siraman rohani Daripada Ustaz-Ustaz yang membimbingnya Inilah kita semuanya Dari jemaah sendiri pun berusaha Karena di seputar masjid Nabawi itu ya itu mahasiswa dari Indonesia diperbantukan untuk memberi panduan haji. Itu ada kotak-kotak biasanya uh, yang tempat manu haji. Kebetulan anak sendiri hampir setiap tahun bekerja di situ. Itu memberikan bantuan-bantuan kepada jamaah haji. Kadang-kadang kita pulang tuh jam 1 malam mencari jemaah haji yang kesasar, kita antar ke hotel mereka. Ya. kemudian juga sore-sore hari ini kita bekerja dengan departemen agama di sana, diperbantukan untuk memberi bimbingan kepada jemaah haji. Dan itu ada semua bimbingan jemaah haji itu buku, orangnya ada semua di sekitar jemaah di Masjid Nabawi itu untuk membekali diri kalau mau jemaah haji. Kemudian juga dari di jemaah haji kita pesankan juga berusaha untuk menambah ilmu, kemudian juga kepada ustaz-ustaznya ikut membimbing, membantu mereka. Ya, seperti setiap kelompokter hendaknya juga digilirlah setiap gerombolan itu dikasih cerama-cerama agama, memperbaiki akidah, akhlak mereka. Wallahu a'lam bisawab. Baik, kita angkat penelopannya yang ketiga. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Dari mana, Pak? Pak Wahyu, Pak. Di, di mana ini, Pak? Di Bojong Kulur. Silakan, Pak Wahyu. Mau tanya Pak tentang eh mati di Mina, itu belum mukuf di Arafah. Kita tidak... Tidak mampir di minat Tapi langsung ke Arafah Itu kita kenadam tidak Pak ya Terus kedua e, Tentang e, Apa namanya e, Tawafada Itu serakhir tanggal 13 Diperbolehkan juga kita Tawafada gitu Pak Mas e, Ya itu saja akhir. Pak saya. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh pertama hukum untuk pergi ya meterwiyah namanya itu tanggal 8 itu sunnah sunnah bagi yang bisa tidak masalah ya bagi yang bisa itu tergantung ya kalau punya kutu kaloternya ada orang yang tahu jalan dan tidak akan tersesat untuk ke Araba baiknya pergi dia ke Minah ya pergi ke Minah kalau tidak memang itu kondisi tidak mungkin kan? memang menyulitkan kondisi itu menyulitkan karena begitu ramainya orang sehingga Indonesia pada tanggal 8 itu berangkatnya ke kau nah itu tidak kena dam itu sunah adapun tawafada tawafada dilakukan apabila dia akan meninggalkan kota Mekah apabila dia akan meninggalkan kota Mekah nah tidak tanggal 13 kalau memang dia pulang pada tanggal 13 baru tanggal 13 dia tawafada tapi kalau dia masih akan sampai tanggal 20 masih asid ada di sana belum disunahkan dan belum dianjurkan dia tawafadah. Kena tawafadah adalah masa yang ibadah yang terakhir dia. Iaitu tawaf perpisahan dia dengan Baitullah. Nah, barangkali itu yang dapat kita jawab bahawa tawafadah tidak boleh dilakukan kecuali saat dia betul-betul sudah akan pulang meninggalkan tanah suci itu. Atau dia mungkin berangkat Bedina kalau dia gelombang kedua, apa atau kalau yang pertama dia akan pulang ke Indonesia. Pada hari itu dia akan pulang makanya pemain pulang sore habis asar paginya habis subuh dianjurkan dia tawaf ada. Adapun kalau dia pulang tanggal 19, 13 dia tawaf ada dia pulang tanggal 17 ini enggak sah tawaf badanya harus diulangi lagi. Dan kemudian untuk ayo mutarwiyah kemennya hukumnya sunnah. Jika memungkinkan kalau ada orang tahu jalan dia tidak akan tersasar boleh saja dia minta izin ke ketua Keloter Nah, dengan berapa orang yang memang tahu kondisi Tahu cara mau mencari mobil selama caranya dibolehkan itu dengan minta izin dulu kepada ketua kloter supaya demi keselamatan kita semua kita dan juga ketua kloter tidak cari-cari kita nantinya. Nah, tapi itu tidak masalah memang kondisi itulah yang membuat karena begitu ramainya sehingga jemaah jemaah Indonesia yang jumlahnya butuh banyak dianjurkan ke Araba pada tanggal 8. Ya tapi tapi itu tidak wajib untuk ke Yamateruah adalah sunnah. Siapa yang mampu tidak masalah. Kalau tidak mampu tidak, tidak masalah juga. Kita angkat kembali dari pertanyaan. tadi Yang kedua yang sempat terlewat. Apabila kita berniat untuk ibadah haji. Apakah diperlukan untuk memahami bahasa Arab? Oh iya lupa. ada Pertanyaan dari ibu tadi. Oh, tidak ada syarat seperti itu. Tapi kalau dia mau memberkait diri dengan bahasa Arab. Lebih baik. Gitu. Tetapi kalau untuk petugas. Itu memang. Baik, harusnya dia bisa berbahasa Arab, harusnya dia bisa Arab. Tapi kalau untuk jemaah bi haji bahasa, ya kalau dia ingin bisa berbahasa Arab, tidak nah masalah. Kalau tapi itu bukan tidak ada hubungannya eh, dengan ibadah hajinya selama macamnya. Cuman dia bisa aja berkomunikasi di sana dan juga dia lebih bisa menyelamatkan diri ketika berulah belanja, ketika ditipu orang selama macam dia bisa, bisa ngomong, bisa apa semacam itu. Ada kejadian kebakaran, bisa ngomong dia kepada orang Arab, diteriak selama macam kan? Nah, barangkali itu saja pengamanan untuk dia. Ya. Kalau dia ingin, tidak masalah. Kita angkat dari telepon kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dari mana? Dari Amalia Kemayoran Iya, ke Mayoran. Uh, ini saya mau kasih sedikit info. Uh, uh, sudah berapa hari ini? Uh, radionya sudah sulit tangkap. Ah gitu. iya. Uh, boleh usul kenapa enggak pindah ke FM aja? Ah oh, iya, Insya nanti kita sampaikan kembali. Uh, itu aja eh, ya, karena eh. kesulitan sekali untuk mendengar. Ya Jazakallahu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersama kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ada cukup banyak Yang pertama Saat ihram bagi wanita Apakah dia tetap memakai pakaian Dalamnya atau tidak sama sekali Sebagaimana laki-laki uh, Bagi wanita yang tidak boleh ya, tid uh, Berbeda antara Hal-hal yang dilarang oleh wanita Wanita hanya dilarang menutup muka Dan telapak tangan tetapi memakai pakaian yang berjahit, wanita boleh. Walik laki-laki tidak -laki boleh. Jadi, nah itu boleh memakai pakaian dalam semuanya. boleh. Pakaian, dia pakaian iram itu bagi wanita tidak ada warna tertentu. Dan lebih dianjurkan adalah warna gelap lebih menutupi auratnya. Nah, kebanyakan pemahaman jemaah kita adalah ketika iram lebih afdol pakaian putih. Padahal itu tidak ada anjuran. Yang putih itu afdol bagi laki-laki, bukan bagi ibu-ibu. Allahu'alam. Yang kedua... Saat di Mina pada tanggal 8 Hijriah rombongan saya akan berangkat ke Arafah pukul 22. Sementara sunnahnya berangkat setelah matahari terbit. Apakah saya dan istri wajib pisah saja dan tetap pada sunnah atau ada karusoh sehingga boleh ikut jadwal agen perjalanan? So. Uh, kalau begini ya akan menyulitkan dia, akan menyulitkan istrinya lebih baik dia ikut rombongan dia. Kalau nggak kan ada orang akan membantu dia membantu istrinya, pemainnya dia mau dengan keluarga dia. Kemudian dia uh, ada orang pemainnya keluarganya atau mahasiswa yang siap membimbing uh, dia untuk membantu, pemain penunjuk jalan bagaimana mengambil mobil untuk ke Eropa pada tanggal tanggal sembilannya dan diizinkan oleh ketua kloter, tidak masalah. Jadi kita juga uh, menyamai, melihat. Kondisi masing-masing. Tapi kalau tidak memungkinkan jangan sekali-kali, nanti akan tersasar, barangkali tidak bisa berwukuf dan segala macam nanti, karena tidak tahu kondisi jalannya kemana. Apalagi akan terpisah dengan istri, itu menyulitkan. Siapa lagi membantu istrinya? Ini sama halnya juga dengan tanggal 10 Zul saat di Musdalifah, hmm. setelah wukuf, setelah lewat tengah malam rombongan berangkat ke Mekah hmm. untuk tawaf ifadah, baru ke Mina. Hmm. Padahal sunnahnya ke Mina untuk Afwan, eh hmm. uh, untuk jamrah Aqabah sebelum matahari terbit. Apakah boleh juga meninggalkan perjalanan apa agennya atau tetap di hmm. Begini yang pada tanggal eh uh, 10 itu melempar Jumrah Aqabah bukan apa? Sebelah apa disebut sebelum sebelum matahari eh uh, terbit. terbit benar. Betul, yang sunahnya ada setelah matahari terbit. Iya. Yeah. matahari terbit sebelum matahari terbenam. Itu yang sunahnya hmm. kalau menyempal Jumrah tanggal sepuluh. Nah, ada pun amal pada tanggal itu boleh saja. Emah dia mendahulukan tawaf adal, baru dia uh, uh, lalu setelah tawaf dia tahallul, lalu dia pakai pakem biasa, lalu dia pergi melempar pakem biasa, boleh. Nah, atau dia tahallul uh, atau dia melempar apa? Melempar uh, jemul akabah dulu, kemudian tahallul, baru pergi dia tawaf, boleh juga. Jadi ketika Rasulullah bertanya pada hari itu, jadi uh, tidak seorang pun bertanya uh, kecuali Rasulullah menjawab lahharat lahharat. Ada yang mengatakan saya tahaf duluan hari ini ya Rasulullah lahharat. Saya uh, apa namanya uh, melempar duluan lahharat. Ada yang mengatakan juga para ulama mengatakan juga yang memangnya uh, bersyukur lahharat, karena tahlul, uh, para ulama uh, mengatakan. Tetapi yang sunahnya memang kalau dia Uh, apa, jumlah akabah Setelah jumlah akabah dia harus bertahalul uh, Dan kemudian kalau dia uh, Tawaf dulu kemudian baru Tahlul Allah Allah. Tetapi secara umum dari sabda Rasulullah Laharat laharat tadi semuanya Amalan pada hari itu didahulukan atau dikemudiankan Tapi yang diamalkan Rasulullah Menyempat melempar jumlah akabah Nih, Kita angkat dari telepon kembali sa. Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Ya silahkan uh, Sudah masuk Assalamualaikum Baik, terputus Bagi antem yang bertanya melalui telepon Antem bisa uh, Sambung kembali di 8236543. 6543 Tapi angkat, Assalamualaikum Iya dari mana Pak? Di uh, Parizal nih Parizal di mana? Di Cibubur silakan Pak dengan Ustaz uh, Assalamualaikum Ustaz wa Ini mau tanya nah, Kalau Haji Badal itu ada nggak Ustaz? Iya itu saja pak. Tidak. Jasa kelakayan. Haji badal itu so. uh, ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan kalau memang keluarganya boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Uh, ada yang membolehkan secara umum. Ya boleh saja dia membadalkan haji membadalkan orang Dengan syarat dia telah haji sebelumnya. Jadi Allahu Alam yang rajinya para ulama secara umum membolehkan saja wajal, uh, badal haji badal itu. Ya secara umum seperti fatwa para ulama-ulama akibar ulama lainnya. Membolehkan badal haji itu jika memang, nah badal haji ini kapan dia, ada hukumnya wajib, ketika seorang telah memiliki harta mampu untuk haji dan dia meninggal belum melaksanakan haji, ini wajib dia dibadalkah hajikan. Begitu juga orang meninggal dalam perjalanan perjalanan haji. Nah ini wajib dibadalkah hajikan, kalau emang keluarga yang telah haji berangkat haji atau dia bayar orang lain yang telah haji. Wallahu'alam. Kita ingat kembali dari Togopoan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Umi? Dari Cibubur. Silahkan. Uh, ini Ustaz bagaimana kalau kita waktu uh, islam itu yang tidak boleh uh, nampak, artinya telapak tangan dan wajah. Hmm. Kalau yang pakai cara, bagaimana? Apakah ya, ya bagaimana? Uh, apa uh, triknya ya? Hmm. Eh selama ini kita memakai menutup wajah, lalu saat islam itu bagaimana? Astagfirullah. Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, kalau yang memakai cadar Biasanya sadar gak? Tapi yang dilarang itu adalah anikob an Nikob itu artinya seperti uh, lubang Lubang mata itu Yang cadarnya itu berlubang Kemudian kelihatan mata Atau biasa yang dipakai di Indonesia Tetapi yang boleh itu adalah Apabila uh, kain itu datang dari atas Menutup semua matanya Tetapi kain itu jarang Nah itu Itu yang dilakukan kebanyakan Tetapi ulama melarang namanya nikob Walatan takibul marah Ya wala tanthiq mar'a itu jelas sabda rasul ada intiqab itu maksudnya ketika yang dilihat Hanya mata matanya berlubang khusus mata tapi yang dibolehkan saddal itu artinya seperti ya di Saidah Aisyah itu itu ketika kain itu datang dari atas dan menutup semua mukanya tanpa ada lubang khusus untuk matanya jadi kain itu jarang dan kelihatan jalan oleh dia nah ketika di hadapan laki-laki yang ajanib dia boleh menurunkan Uh, sadarnya itu apa namanya pakaiannya uh, kain yang diari di atas kepalanya kalau enggak ada laki-laki dia boleh naikkan lagi nah itu uh, triknya kalau apa tapi tidak sebagaimana dilakukan oleh orang umumnya memakai topi Bapaknya kemudian di topi itu Menjulur ke depan lalu diturunkan pakaian itu itu dilarang oleh para ulama tapi kalau memang dia di depan laki-laki ajnabi dan dia menutup sepenuhnya dari dari atas tadi tanpa ada lubang di mata itu tapi kain itu jarang dari atas turun ke bawah seperti itu tanpa dilubangin Khusus untuk mata. Tapi kalau di lubang untuk mata itu namanya anikot. Jadi datang dalang dari Rasulullah sulul al-samit itu kalau bercadar. Baik, Untuk sana akan kita angkat kembali dari SMS. Ustaz bagaimana hukumnya memakai obat penunda haid untuk ibadah haji? Oh jika ya tidak ada kesempatan bagi dia untuk menunggu, dia umumnya kelautannya mau pulang. Memang itu ada rulat dibolehkan para ulama. Jadi boleh dibolehkan para ulama, pemanya kalau tarinya sudah mau berangkat dia belum tahu ifadah dia boleh, haidnya akan datang pemanya tu boleh dia para ulama membolehkan atau dia belum tahu uh, ifadah pemanya, uh, kalau tahu uh, dia gugur, kalau haid enggak maksud saya tahu ifadah, bukan tawaf uh, apa ya, bukan tahu uh, ifadah, tahu bagi orang haid tidak wajib, tidak perlu orang haid tahu wajib uh, jadi kalau dia haid akan pulang, langsung saja pulang kalau dia haid. Tetapi kalau dia tahu ifadah belum tahu ifadah, kemudian uh, rombongannya akan pulang. Suatu Contohnya orang-orang yang memang cepat pulangnya terdesak, maka dia uh, dibolehkan para ulama untuk memakai uh, penghalang haid itu memang kalau keadaannya darurat. Tetapi kalau umpamanya dia punya waktu untuk tahu ifadah, nah lebih baik ikhtiyatnya lebih selamatnya dia itu tidak usah makan obat tersebut. Ya, Taib kita akan kembali dari telefon. Assalamualaikum. Ya dari mana Umi? Jadi, saya silakan. Mau nanyai masalah eh uh, ta'awifada boleh enggak dilakukan tanggal 14 Juli aja? Cuma ya, itu saja. Halo? Iya, itu saja. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awifada uh, boleh dilakukan kapan saja. Ya, kalau memang tanggal 13 orang ramai atau tanggal 14 orang ramai, uh, bahkan boleh digabungnya dengan ta'awada boleh digabungnya dengan tawafada akan pulang saja dia nanti mau niat sekalian tawifada dan tawafada boleh dia boleh digabungnya jadi tidak ada tanggal tertentu ya tidak ada tanggal tertentu dan boleh dia akhirkan dan boleh memang sebagian ulama mengatakan juga ada yang mengatakan bahawa lebih afdolnya bagi dia adalah eh uh, uh, apa namanya tidak boleh mengakhirkan tawifada itu pada tanggal dari tanggal 13 tetapi para ulama jumhur para ulama membolehkan ya membolehkan mengakhirkan tawaf ifadah itu ya karena anda mengatakan karena amalan Rasulullah SAW alaihi ya tawaf ifadah itu apa namanya langsung setelah apa namanya setelah tanggal 10 itu tapi jumhur ulama membolehkan mengakhirkan tawaf ifadah kapan waktunya apalagi kondisi kita sekarang ini ramai dan dia harus memperhatikan kondisi-kondisi triknya waktu tawaf itu kalau dapat jangan rombongannya terlalu besar ini trik juga waktu keselamatan tawaf Jangan selalu hmm. mendesak jalan. Tapi ikuti saja arus. Ini sebagai menjamaah enggak? Mendesak-mendesak ingin dahulu, ingin dahulu. Jangan. Itu membuat kita capek dan juga menyakiti orang lain. Tapi kalau tawaf supaya tidak ketinggalan oleh teman-teman. Tawaf 4 orang, 5 orang. Nanti habis tawaf kalau dia rombongannya lebih dari 40 orang. Tandai nomor pintu saja. Kita nanti kumpul habis tawaf di pintu nomor sekian. Nah, ini keselamatan juga. Mau masuk masjid-masjid mana saja. Tempat sendal punya nomor. WC punya nomor. Semuanya punya nomor. Maka, saat kita awal masuk. Di pintu mana nomor berapa kita masuk? Pagar pintu masjid pun punya nomor. Nah, kita tahu nanti. Ketika kita ketinggalan, teman-teman. Nah, kita tunggu di mana? Di dekat pintu awal kita masuk tadi. Jadi, teman-teman yang mencari pun cepat. Begitu juga kalau kita kelupaan sesuatu. Pokoknya di WC, di mana tempat sendal kita, di mana Kita semuanya punya nomor Nah itu harus diperhatikan Oleh sebab itu kita jangan kalut, jangan gelisah Tapi tenang-tenang saja Jadi tenangkan diri dan tidak perlu tergesa-gesa Wallahu Wallahualam Kita angkat kembali pesan singkat dari Salah-salah pendengar di Depok Ustaz ada teman dan tetangga dekat yang berangkat haji menitipkan pesan bagi kami untuk melaksanakan doa-doa tertentu dengan mengundang tetangga lain pada setiap malam tertentu bagaimanakah sikap kami apakah boleh melaksanakan pesannya tersebut hal ini tidak boleh dilakukan kerana tidak ada yang dilakukan Rasulullah. Tapi belahan dia lebih banyak mendoakan keluarganya. Waktu dia. Dan waktu musafir itu lebih efdal. Dan kita pun boleh mendoakan. Selamatkan orang tua kita. Atau tetangga kita dalam perjalanan. Boleh. Tapi tanpa mengundang tetangga. Habis sholat. Waktu ya sholat malam. mana Boleh kita mendoakan sendiri. Tapi dengan mengundang orang lain itu tidak ada. Aturannya. Karena berdoa itu ikhlas kita. Jadi tanpa mengundang orang lain. Kita lebih utama mendoakannya. Kalau memang tetangga lain ingin mendoakan. Biasa. Tapi tak perlu berkumpul-kumpul. Ada kita akan pesan uh, kembali apakah ketika sedang melaksanakan rukun-rukun haji kita selalu bersama-sama dengan suami atau mahram? Saya terus menerus. Tidak pemanyanya waktu di Madinah kita yang belanja dengan teman-teman perempuan boleh ndak perlu selalu dengan yang artinya bukan semestinya setiap detik harus bersama suami bukan begitu pemahamannya. Enggak bukan begitu mah. Tapi sebaiknya kalau dia belanja-belanja eh, agak lama semacamnya, ini beli apel ke bawah harus minta suami juga. Enggak bukan begitu maksudnya. Jadi kalau memang belanjanya agak jauh atau belanjanya agak lama, baiknya bawa suami. Nanti kekhawatiran suaminya atau mungkin dia enggak bisa nukar uang semacam, apalagi nanti akan Uh, berkerumun dengan orang-orang lain, nah Itu baiknya. Tapi kalau hanya beli oh, apel ke bawah, beli yang dekat-dekat de -dekat hotel, enggak perlu seperti itu. Allah Alam. Iya, tapi kita angkat. Mungkin ini satu penerpon terakhir saya. Assalamualaikum. Ya, dari mana, Umi? Uh, saya Silahkan. Um. Nah, saya. Uh, ini pada hari Nahar, itu kan amalan hari itu kan uh, banyak ya. Jadi walaupun tidak tidak harus kok dulu. Tapi yang jelas pada saat itu kan orang-orang itu penuh sesak ya. Jadi orang-orang yang ada di yang melakukan tawaf di Mekkah itu kan pulang kembali ke punai itu bisa sampai uh, malam hari. Kalau itu mengetahui saya kan itu enggak enggak masalah. Cuma kok di kalangan uh, jamaah di Indonesia terutama yang dari Jakarta itu ada satoran atau statement kalau kembali ke naik ke Malabih itu kena dang itu kena dari dari mana sih tadi ya? Semua saya kan itu enggak masalah ya pulang dari Mekah keminahnya ke itu sampai malam hari. Baik, itu saja Mi. Kita saja? Iya. Iya, Assalamualaikum Dalam hukum ini ada tafsir ulama, tetapi memang kebanyakan juga kita ya maaf ini barangkali ya. Ini kita usulkan kepada para bapak-bapak kita yang bertugas men, men, men, men, apa namanya, memilih petugas-petugas ini. Kadang-kadang ada yang berfatwa sembrono gitu, sembarangan saja. Itu saya dapati. Ya, Barangkali kadang-kadang sudah bergelar profesor, yaitu kasihan gitu ya. Kita tidak ingin tunjuk sahabat ini. teman ini barangkali masukan kepada bapak-bapak gitu. Itu kadang-kadang ada jemaah yang beruduk terbuka orangnya kata kena dam. Ada jemaah yang buka kaus, malahnya kenadam. Itu saya dapati petua-petua seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini hendaknya ya muhan ya diperbaiki Jangan berbicara tanpa ilmu. Itu pertama saya pesankan kepada petugas-petugas haji betul-betul jelaslah ilmunya kita itu. Jangan asal ngomong gitu dalam hal-hal agama Apalagi membuat apa, apa. Yang anehnya lagi ini kenyataan bukan saya cerita-cerita. Setiap kenadam itu ngumpul kepada dia. Dan ini kenyataan tahun kemarin. Dan kalau ini ini kenyataan itu, ya setiap jemaah kena dam, ini kena dam, ini kena dam, itu ngumpulnya ke dia. Jadi akhirnya dia banyak uang pulang gitu. Uh, ini kenyataan itu, kenyataan. Saya bukan ngomong-ngomong, saya kalau mau di di, di, di apa, di, dicari orangnya bisa. Yeah. Saya ini ngomong bukan asal ngomong. Karena fakta-fakta yang banyak sekali saya kumpulkan selama saya membimbing. Kemudian masalah pulang malam ini, kalau memang Masahnya para ulama menjelaskan kalau masahnya kalau pemahnya dia uh, apa namanya dia bagian terbesar dalam malam itu ada di mina itu dia tidak masalah ya bagian terbesar dia tidak pemahnya dia pemahnya uh, mau tawaf al ini dari tanggal 10 itu dia nggak pergi ke mekah tapi dia tetap mabit di mina sampai jam 1 malam atau jam 2 malam semalam baru berangkat ke mekah pergi tawaf boleh dia itu. Ataupun dia memang berangkat dari siang tadi tanggal 10. Kebetulan kerana macet. Dia. Kemalaman di Minah. Para ulama juga. Ada yang seperti fatwa para ulama. Kibar ulama membolehkan hal seperti itu. Tapi tanpa disengaja. Tapi dia perlu istiak juga. Maksudnya dia berangkat habis asar. Sebaiknya ini enggak ada waktunya dia. Ya. Karena dia enggak sempat lagi. Kembali ke Minah. Dan waktu yang. Pada tepatnya sebelum tahun matahari. Dan juga sebaiknya dia undur saja. Ya. Pertama kita itu dapat e, melaksanakan ibadah sah dan juga selamat pulang ke diri kita gitu. Nah itu barangkali itu yang perlu kita sampaikan. Dan hal itu boleh dilakukan kalau memang dia terkendala macet selama-macet -selama, perulangan membolehkan. Hal seperti itu dia pergi tawaf kemudian terlambat dan tidak kena dam hal seperti itu. Yang penting dia waktu mabit di mina selama malamnya itu lebih besar bagiannya daripada yang lainnya. Artinya pemainnya sampai dia jam 1 malam di Minah, Minah tu uh, sampai jam 12 malam 12 malam dan dia tidak boleh lagi keluar dari Minah ya setelah itu nah, harus dia mabit betul sampai subuh nah, ataupun dia mabit sampai jam 1 malam di Minah jam atau jam 12 malam jam satunya dia turun ke Mekah ingin tawaf itu lebih nah ini barangkali di rahasia untuk keselamatan saya akan s tahu kapan waktu yang tepat untuk melempar dan kapan waktu untuk tawaf yang lempar main tepat untuk tawaf uh, apa namanya tauf ifadah kalau ingin mendahulukan tawaf maka dari Musdalipah langsung mobil itu kalau mobilnya itu ada yang mandunya tahu jalan langsung ke Mekah ya sebelum uh, apa namanya matahari terbit itu udah uh, masih sepi itu tetapi kalau sudah makin siang lagi jangan coba-coba ke Mekah itu sudah ramai nah nanti apa sepinya kapan itu nanti jam 1 malam Jam 1 malam, uh, mau besok paginya itu, ya kita berangkat. Atau jam 2 malam, pergilah tahu ke Mekah. Itu agak sepi. Bukan berarti sepi sekali, tidak akan ada. sepi sekali itu tidak ada. Ya, artinya mendinganlah begitu. Itu biasanya yang kita coba-coba. Kemudian juga untuk pelempar jumro. Pelempar jumro waktunya yang mudah itu bukan pagi. Karena pagi itu tidak boleh. Kecuali pada tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13 itu... Yang waktunya, yang anehnya ada waktu yang kemudahan yang, dan sah Jemaah kita justru milih yang mudah tapi tidak sah Seperti melempar pagi sebelum terinci matahari Yang sahnya kapan? Lempar saja setelah selesai isya, setelah selesai maghrib Itu boleh Nah, Kenapa harus pergi uh, pada waktu yang tidak sah? Kemudian satu malam, jam dua malam, jam penting sebelum terbit fajar besoknya, sah, masih sah dia melempar untuk hari ini. Itu para ulama menyerangkan waktu sebetulnya. Karena itu adalah waktu. Rukso. Ada Adapun waktu kalau melempar ya setelah terbit fajar pada tanggal 11 itu. Lalu melempar untuk hari 11 uh, itu, sebelum Tegang Jumat hari, para ulama itu mengatakan hal itu tidak sah. Ya. Terus kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat apakah benar kelakuan semasa di tempat tinggal akan dibalas di Mekah? Apakah itu benar? Keyakinan seperti ini? Uh, begini, hal ini memang banyak kenyadian. Ya. Saya bukan nak kena juga. Kadang-kadang ada sana yang datang, itu semacam iqab dari Allah. Itu, itu bukan barangkali ya dosanya semacam enggak tahu kita ya. Tapi tidak juga ya. Umumnya biasa dia di tanah suci di apa apa namanya di daerahnya seperti, ini, seperti itu akan timbul lagi tanah suci Tak mesti setiap orang seperti itu tapi kali, kadang kala kadang kala ada kejadian memang ada kejadian seperti itu tapi tidak perlu kita yakini dan perlu kita bertobat kepada Allah akan berangkat ke sana mohon diampuni dosa-dosa kita dan betul-betul kita melaksanakan secara uh, um, apa nama benar ibadah tersebut jauh dari segala dosa gitu memang ya sebagian kita lihat ya kalau kebiasaan-kebiasaan jemaah haji itu ada yang timbul di sana ada yang waktu di Mina dia mau cari mobil untuk ke kampungnya. Katanya saya mau pulang, mau pulang gitu. E, ada macam-macam lah. Aneh-aneh saja di sana itu. Kalau musim haji itu memang banyak keanehan. Tapi artinya kita haruslah istighfar selalu kepada Allah. dan ingat selalu kepada Allah. Jangan sombong dan segala macamnya. Kadang-kadang kerana -kadang, dia kuat katanya saya enggak pernah sesat. Maksudnya, Wah besok harinya tiga hari enggak pulang-pulang. Jadi kesombongan jangan ada di sana. Nah. Nah, oleh sebab itu memang ada kejadian kerjaan itu ada, juga tidak kita nafikan. Tapi yang intikot, -intikot seperti yang tadi itu akan timbul di sana jangan tidak. Tidak insyaAllah ya, sebab kita berdoa kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, kepada Allah, insyaAllah tidak masalah. Mungkin kesimpulan akhir dari kajian kita mengenai kait-kait untuk Jumlah Haji, sebagai penutup. Uh, sebetulnya ya... Setiap musim haji saya terbetik ingin menulis ini sebuah buku untuk bagaimana triknya keselamatan kesehatan jemaah haji itu. tetapi ma masyaallah sampai sekarang belum juga sempat. -sempat. Ya in, tapi barangkali apa yang kita sampaikan mudah-mudahan dapat membantu saudara-saudara kita karena saya kasihan sekali melihat orang-orang kita dari Indonesia ini mereka sudah berkorban sekian juta sampai di sana ibadah juga kecar-kacir ya kan ini yang kita kasihani. Oleh sebab itu kita pesankan terakhir adalah Pelajarilah ilmu agama ini sebelum melakukan ibadah-ibadah apapun saja bentuknya ya belajarlah ilmu agama karena memang kebodohan dengan agama kita lah yang membuat kita ini selalu ditimpa oleh berbagai kesalahan dan bencana itu ya akibat dari perbuatan kita sendiri karena kita lalai dengan agama kita sendiri sebab itu hendaknya jangan karena kita akan haji dipelajari masalah-masalah si haji coba juga coba pelajari juga akidah benar ada adab Islam yang benar makan bagaimana adab Islam itu segala macamnya Nah, ini ya sebetulnya kalau kita ingin bicara hal-hal seperti ini panjang sekali gitu Barangkali nasihat terakhir kesimpulan anak ya itulah Kalau seandainya ada buku-buku dibagikan di Saudi semuanya insya Allah itu buku-buku gratis semua Dibagikan tentang tuntunan akidah, tuntunan apa Biasanya itu dibagi gratis semua di sekitar Masjid Abawi, di Haram, di Musdalifah, di Mina, dimana ada, ada itu Kemudian waktu ibu-ibu awal datang di, di Jeddah itu atau di, Minna, di Madinah itu sudah dikasih buku-buku panduan haji. Baca buku-buku tersebut. Nah kalau tidak bisa itu banyak mahasiswa kita di sana. Yang mereka itu diperbantukan untuk membantu jamaah haji itu sendiri. Nah mohon diundang dia ke tempat tinggal kita untuk memberi pengajian. Nasihatilah kami ini-ini. Bagus. Ya, Itu insyaAllah mereka tidak perlu dikasih gaji semacam. Alhamdulillah kami semua itu tabarruk. Bahkan kita menawarkan pernah. Ya, kepada menteri sendiri Yang penting dikasih izin saja kita Untuk memberi jemaah itu santapan rohani Sudah, tidak perlu dikasih upah perlu. Itu pernah kita meminta warian oleh Mahasiswa Madinah kepada para uh, Penguasa kita supaya uh, Tidak bersyukur kaji Tapi artinya resmi kita itu Kita ingin dikatakan nanti di, dicurigai Sebagai penghudam -peng Karena banyak juga di sana orang yang uh, Mengaku mahasiswa tetapi mereka tidak mahasiswa Nah, Oleh sebetulnya kita ingin mendapat mendapatkan legalitas yang resmi dari pemerintah kita ketika kita masuk ke tempat jemaah haji itu betul-betul kita sebagai pembantu. Bukan sebagai pengedam segala macamnya. Karena memang ada di sana mukimin-mukimin atau sebagian orang yang datang dari sini itu kerjanya mengaku sebagai mahasiswa mereka bukan mahasiswa. Dan ini yang perlu dihati-hati oleh Bapak dan Ibu. Kalau ada mahasiswa mengaku mahasiswa dan kerjanya menguat dam, itu bukan mahasiswa. Itu bukan mahasiswa. Dan biasanya mahasiswa itu punya kartu pengenal dari KBRI Riyadh. Ada itu waktu pengenalnya mereka. Eh? Diminta kartu pengenal mereka. Kamu mahasiswa lihat kartu pengenalnya. Ya, karena banyak mereka itu mahasiswa mesuwaradungan, banyak di sana yang kerjanya pada musim Haji ini adalah mengumpulkan dam dan mengumpulkan badal haji. Jadi sekian saja, hati-hati saja. Nah oleh sebab itu kalau ada tamu-tamu jangan dibawa ke kamar, karena banyak juga pengalaman jemaah haji. Ada tamu-tamu yang baru kenal, katanya saya mahasiswa sini, langsung dibawa ke kamar nanti kehilangan. Tak. Kalau kita betul-betul tak -betul tahu bahawa bukan orang kampung kita, baru saja kenal di situ, nah kita dia ngaku mahasiswa, belum tentu mahasiswa itu. Karena banyak yang ngaku-ngaku seperti itu. Dan kita dapati, ketangkap betul lalu kita kadang-kadang mereka tu ngaku sebagai mahasiswa, lalu kita kita beri tindakan hal-hal seperti itu. Jadi oleh sebab itu juga, kalau ada mereka yang mengaku mahasiswa, tapi kerjanya memungut dam dan itu bukan mahasiswa. Nah, ini sudah kita antartik semua kesepakatan kita mahasiswa di waktu di Riyadh bersama mahasiswa Madinah Riyadh semuanya bahwa mahasiswa harus menghindari perbuatan seperti ini dan kita harus mawas menjaga nama baik mahasiswa, siapapun yang kedapatan harus kita beri uh, tindakan gitu. Allahu a'lam bisawab. Saya bagi para penengah demikian kajian baru berkaitan tentang kiat-kiat kesempurnaan ibadah haji kita nanti di uh, dua tempat Suci masjid Mekah dan Madinah. Semoga apa kita ikuti dapat bermanfaat bagi antum semua tentunya yang shalallahu akan berangkat menunaikan ibadah haji dan menunaikan dakwah Islam yang kelima. Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan kesehatan dan menjadikan antum haji mabrur dan kembali pulang ke tanah air dengan selamat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.